Prvej línii, prvej línii. dobrý večer, vážení poslucháči. Som veľmi rád, že sa v našom internetovom éteri rádia Slobodný vysielač opäť schádzame pri relácii v prvej línii, teda dvojhodinové slova hudby, v rámci ktorej sa snažíme aspoň v rámci našich možností reagovať na rôzne aktuálne politicko-spoločenské dianie a udalosti okolo nás. Dnes večer budem, eh, hoci uznávam, že je to v môjom prípade dosť netradičné, ale sľubujem, že budem naozaj v tomto svojom úvode veľmi stručný. E, mám totiž na to veľmi dobrý dôvod, ktorý spočíva najmä v tom, že tentokrát bude relácia opäť bohatá na množstvo hostí. Ja okrem toho viem si už v tejto chvíli celkom živo predstaviť, že každý jeden z nich, ktorý v tejto chvíli či už čaká na Skype alebo na telefonickej linke, vám už, a ktorých vám už o malú chvíľu predstavím, Bude mať skutočne čo povedať k téme, ktorú som si dnes večer pre vás pripravil. Téma je vysoko aktuálna a istia aj značne kontroverzná. Budí veľké množstvo emocií, veľké množstvo názorových rozporov a samozrejme aj najrôznejších, možno až radikálnych nálad v spoločnosti. Navyše, všetky menované spoločenské dopady majú pri tejto téme alebo problematike stupňujúcu sa tendenciu. O čom vlastne teraz hovorím a na čo narážam? Tak o fakte, ktorý by som podľa mňa spokojom mohol označiť za jeden stop aktuálnych problémov Európy. Hovorí, teda narážam, hovorím v tejto chvíli o migrácii, teda o migrantoch prevažne z blízko východných a afrických krajín, ktorí už od istého času vo veľkých počtoch smerujú na starý kontinent, čo sa možno celkom logicky stretlo s lelou nevôle miestných občanov, teda Európanov. V Európe od tohto momentu rastú proti migračné nálady, politici, teda aspoň časť z nich, hovorí o potrebe ochrany hraníc, iní zase hovoria naopak o potrebe príjmania prenasledovaných ľudí a tvrdia, že povinnosťou príjmania utečencov, že táto povinnosť je akoby vlastná európskym politikom a patrí k základom demokracie. Opäť sa začína skloňovať slovko multikulturalizmus, ktorý, ako niektorí tvrdia, vraj zlyhal. No a ja som sa rozhodol práve na pozadí celého tohto diania, ktoré som sa vám snažil takto aspoň v skratke v tomto úvode priblížiť, tak práve na pozadí tohto celého diania som sa rozhodol, že dnes odvysielam reláciu s možno tak trochu provokatívnym názvom, ktorý znie islam a multikulturalizmus, hrozba alebo umelo vyvolaný nepriateľ. No a s kým, že vlastne budem dnes večer na túto tému diskutovať? No už som vám spomínal, že pokiaľ ide o počet hostí, tých bude dnes naozaj uh, požehnane, že to bude naozaj dnes, pokiaľ ide o počet hostí, nabité. Ale čo som vám ešte doteraz neprezradil, sú mená jednotlivých pánov, ktorých idem v tejto chvíli privítať. Pôvodný zámer bol taký, že všetci traja budú na Skype, ale keďže mi to tu začalo nejako technicky tesne pred rváciou haprovať a bol problém spojiť sa skype s jedným z pánov, tak prvého z nich nemáme na Skype, ale na telefónnej linke aspoň teda dúfam, že všetko v tejto chvíli funguje ako má a ak teda nás technika nejakým spôsobom nesklamala a nezradila, tak na telefónej linke by už v tejto chvíli mal byť pán Salah Mehager. Je to pôvodom moslim z, zo Sudán, a ak má dobre informácie, tak aj zakladateľ islamskeho zväzu študentov. Počujeme sa, pán Mehager? Dobrý večer. Počujeme sa, dobrý večer. No výborne, tak. Takže toto je prvý host, ktorého som dnes, alebo teda vítam dnes v relácii v prvej línii. Ostatní dvaja sú na Skype. Prvým z nich je pán Jan Konček. U bude výpočet tých funkcií trošku dlhší. Je to jednak podpredseda arabsko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Zároveň je to aj občianský aktivista a do tretice konateľ firmy Alnet, ktorá má pod svojou hlavičkou niektoré slovenské rádia, médiá. Príjemný dobrý večer prajem aj vám. Počujeme sa? Áno, počujeme sa. Dobrý večer. Tretím hosťom spomínaným, ešte som síce ho meno nepovedal, ale hovorím, že sú traja, tak tretím je e, našim poslucháčom veľmi dobre známy e, šéf toho času šéfredaktor portálu, konzervatívny výber, ale takisto aj redaktor jednej z našich relácií medzipriestor. Skrátka, dobre, Juraj Poláček, Juro, vítaj, dobrý večer. Dobre, dobrý večer. Tak, toto sú vážení poslucháči dnešní hostia, relácie v prvej línii, ktorú pre vás budeme, ako som už naznačil, teda vysielať dve hodiny, po medzi to si samozrejme aj niečo zahráme, ale dve ešte informácie sa patrí povedať na úvod. Jednak, že teda spolu s týmito menovanými pánmi vám nerušené počúvanie pre je spoza mikrofónu od Techniky aj Boris Koroni. To je jedna vec. A druhá ešte tá dôležitejšia, možno pre tých z vás, ktorí počúvate naše vysielanie poprvýkrát, tak e, ide o kontaktnú reláciu, ale keďže máme jedného z hostí na telefóne, tak dnes telefonické otázky brať nebudeme, ale pokiaľ budete mať nejakú otázku k téme, ktorú budeme dnes rozoberať, tak nám môžete napísať mail na adresu studiozavinačslobodnývielac.ca alebo zareagovať cez našu internetovú stránku. Tam máte takú zelenú vykonku, otázka do štúdia. Na no to, keď kliknete, tak nám môžete vašu otázku alebo názor, ktorý chcete vyjadriť k tomu, o čom sa dnes budeme zhovárať, tak nám ho môžete poslať aj takýmto spôsobom. Takže to sú na úvod tie také... Aj tak trošku také technické informácie. No a teraz poďme do debaty, nezdržiavajme sa, je vás dosť veľa téma, je dosť dôležitá, ošemetná, až by som povedal kontroverzná. Ale začnem teda vami, pán Mehager, keď už teda máme tu česť mať dnes vo vysielaní človeka, ktorý sa narodil v Sudáne, ste teda iného vierovýznania, aké je tu bežné, v Európe. Tak ak dovolíte, začal by som vami. Ja sa priznám, že, že ja som už viackrát sa snažil zohnať niekoho, ako vyku nám do relácie k také tej aktuálnej téme, akou sa vlastne budeme aj dnes večer zaoberať, ale vždy som narazil akoby na taký veľký problém, totižto moslimovia žijúci na Slovensku nie, si, nie sú veľmi ochotní vyjadrovať sa k tejto téme verejne. Z toho, čo mi oni sami hovorili, som vyrozumel, že sa boja, respektíve že sa akoby nechcú si robiť nejaké zbytočné problémy, nechcú sa nejako veľmi zviditeľňovať v tejto aktuálnej napätej atmosfére. Hovorili mi mnohí o tom, že že sami cítia, že, že celá európska spoločnosť, a iste samozrejme aj tá slovenská, sa akoby začína vočiním radikalizovať a oni sa už tu povedzme, že necítia tak bezpečne a pohodlne ako predtým. Posledne som tu napríklad mal jedného moslima z Českej republiky pána Hatema Berezolgu. Inak dnes niektorého vyjadrenia vám aj pustím v tejto relácii, s ktorým som mal veľké plány. Ja som mu chcel dať robiť u nás jeho vlastnú reláciu na rôzne takéto témy. No ale napokon teda sa rozhodol, že od týchto zámorov upustí, presne z tých dôvodov, ktoré som tu už spomínal, teda nejaký ten strach, obavy, nechce sa zviditeľňovať a tak ďalej. No. Takže tá moja otázka prvá na vás, pán Mehager, ako to vidíte vy? Uh, vy ste tiež moslim, ktorý žije už veľa rokov na Slovensku. Je to naozaj tak, uh, ako som to už naznačil, že možno aj vy začínate pociťovať uh, to, že na Slovensku nie ste možno v takom bezpečí, ako ste roky predtým boli že je to skutočne tak, že, že Slovenská, ale aj celkovo tá európska spoločnosť sa začína nejakým spôsobom skutočne výrazne, možno nebezpečne radikalizovať voči moslimov a migrantom? Alebo to nie je až také zlé? Ako to vidíte vy? Aké vy máte skúsenosti? Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Uh, ja by som nespojil vždy uh, migrácie s islámom, lebo Uh, tí migranti, ktorí prídu sem, uh, takže oni nie sú len muslimovia, tu na, prídu ľudia napríklad z Syrie, ktorá je multikultúrna, to znamená, že automaticky oni, keď prídu sem, tak prídu muslimovia, kresťania, Asírovia, jezidovia a tak ďalej, tak takže, takže nie je to, nie je to vždy u uh, kresťanov. Napríklad, uh, teraz, dneska, napríklad, keď som, som stredil z s môjím záborach môžu sudančaní. Uh, mi sa traja trája, odsúď okolnosti. Ja som bol jedným muslim medzi nimi, ja som bol muslim, a dvaja boli kresťania. Tak, jeden bol katolik kresťan a druhý bol z anglikanického církev. A dnes traje trája boli sudančaní, a trája imigranty, ktorí se stretli dneska ráno. A ja som mi povedal, že dneska budeme môjť uh, o emigrácii tému. A ja som mm. nepredpokladal, že budeme pojít islám s migráciou. To sa, ani nedá, nedá, to sú vlastné hrošky z ja, z zemňa, ako spolíme. No dobre, ale viete, že, ale je to tak, že na Slovensku sa to momentálne takto berie, dá, že, že, že, že že migranti idú z tých moslimských krajín a teraz moslimovia tu na Slovensku mi hovoria, no my sa cítime ohrození. Tak ja sa vás teraz pýtam, či, či sa cítite aj vy nejakým spôsobom ohrození, či máte pocit, že to už dnes nie je na Slovensku také bezpečné, aké bolo predtým. Toto mňa zaujíma na úvod. cítim sa ohrozený ja som. Ja žijem tu vlastne pred 30 rokov, alebo 30 rokov už 5 a 3 mesiace a vôbec neským sa vôbec ohrozený, e, Samozrejme, e, žijem to normálne, nemám problémy s nekým. E, a fakt, že ako mám posíť e, väčšinou, je to e, tých ľudí, nesú proti e, muslimom alebo proti tým alebo, tým, alebo to je skôr strach z neznáma. Väčšinou. Pretože e, včera som mal takú diskusiu s mojim jedným kamarátom a on len tak odvolil diskusii a hovoril, že já jsem proti tým migrantům, který jsme prijeli tůle vnitř, já byl vnitř. Mm -hmm. A hovoril, že pr proti tým syršanům, že áno. A že prečo? Že najprv povedal, že on nechce špirávých arabov vedle seba. Ale potom vyjadral trošku kultivovanejší a povedal, že ne títo, tí, který príjdu z Syrii sem, to je hrozba našej kultury. Mm -hmm. Že Vlastne, a o akej kultúri hovoríš? Viem, že ty si e, e, človek, ktorý zvolil SAC e, z e, SAS, áno? Áno, áno, Áno, si je leprav, takže ty teba nerobí problém, že veroveznania alebo národnota, alebo si čo, pretože i veríš v slobode a žije, a veríš v občanské spoločnosti. Tak vlastne ti prekáža Uh, nejaká iná národnosť. On hovorí, nie. Ja uh, chcem hajít naši kultúre a zachovať našich kristánskej kultúr. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A vedem, že samarát môj, tí, ktorí sú prišli sem z Syrii k nám do, do, do, do, do, do Nitri, to sú so asi kresťania. To sú so prapovodné kresťania, ktorí dodržiavajú kristánskej hodnoty v svojom dennom živote viac ako Tí, ktorí sú tu. No dobré, a, len otázka to môže... je, že... Viete, len otázka tá, je, tá že... Je to, čo som chcel povedať, no. vlastne, no. Uh, väčšina ľudí aj z nevedomosti, z strach z neznáma, ako psi e, vlastne e, bráni otokom, tak vlastne oni nevedia vlastne, prečo oni sú proti. O, pretože len média plašia na neho, že všetko, čo príde sem, je to hrozba pre teba a je to iné. Hmm. Ale on nevie rúznavať, že vlastne z Syrii vždy nemusí prísť ale ani tí, ktorí prišli sem, 25 rodín, ktorí bývajú u nás vedle sem, asi syrijskí kresťania Ale on bol úplne proti nimi a že keby mal šancu vyšiel ich zbyt a povýhoď preč. Hmm. No, ale, viete, ale otázka je zase tá, že či... Uh, áno, je pravda, že na Slovensku prišli naozaj... Uh, kresťania, teda z moslimských krajín, ale, kresťania. ale aká je situácia, ja neviem, že v Nemecku, vo Francúzsku, v, ja neviem, vo Švédsku, tam, tam väčšinou nechodia kresťania, tam už prídu moslimovia. A teraz chvíľku len vám zoberiem slovo, lebo chcem dať aj týmto dvom pánom, ktorí sú na Skype. Chvíľku počkajte. Ono faktom je, že tá napätá situácia, aká tu dnes je, tu nebola vždy. Prišla s tým, ako európsky lídry na čele s, s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou otvorili brány do Európy pre migrantov. Samozrejme... O, migrácia tu bola vždy, to nie je, je nový fenomén, bolo to tu vždy, prúdili sa migranti, to je v poriadku, ale, ale potom, čo teda pani Merkelová povedala, že poďte sem, vítame vás, prídite, tak začali o, začali sem húfne prúdiť proste veľká masa ľudí, jednak teda z tých blízkovýchodných, ale aj z afrických krajín. Ale ako ste správne poznamenali, nie len moslimovia, samozrejme aj kresťania, rôzne iné náboženské denominácie. Ale problém je v tom, že za minulý rok, len pokiaľ sa budeme napríklad baviť o Nemecku, tak do Nemecka prišiel zhruba milión migrantov. Je samozrejme, že keď takéto návaly migrantov prídu a keď nemajú v tej novovekej Európe, v novovekej Európe období, tak je celkom logické, že sa časť európanov migrantov zlákne, bojí sa tej, tej, tej masy. No a, a oni sa boja viacerých vecí ľudia v Európe. Boja sa v prvom rade toho, čo ste už aj vy, pán Mehager, spomínali. boja sa v prvom rade toho, že spolu s migrantmi sem prídu, ľudia, ktorí vyznávajú iné hodnoty. Boja sa toho, že sem prídu ľudia, ktorí môžu byť teroristi. Boja sa toho, že s migrantmi prichádza do Európy aj netolerantné náboženstvo v podobe islamu, že sem prichádzajú ľudia z inej kultúry, ktorá je charakteristická ďaleko vyšou napríklad pôrodnosťou než európska a preto sa tiež Európania boja toho, že jednak o nedlho sa môže stať, že moslimov bude v Európe väčšina a tým pádom teraz terajší Európania prídu nielen o prácu, o ten svoj životný štandard, opovedzme aj nejaké tie sociálne istoty a vlastný spôsob života, ale v podstate, že prídu aj o vlastnú krajinu. No a toto sú v skratke zhrnuté obavy, ktoré má značná časť európskej spoločnosti. A toto sú tiež tie hlavné dôvody, ktoré mnohých ľudí vedú k odporu voči aktuálnej migrácii, k odporu voči príjmaniu migrantov. Tak sa chcem spýtať teraz vás dvoch pánov, asi by som začal tebou, Juraj Poláček, lebo ty teraz budeš zastupovať asi to ku, tú inú stranu ako títo dvaja páni. Tak by som sa vás chcel, teda obi dvoch, aj, aj teba Juraj, aj, aj vás pán Konček a samozrejme aj, aj, aj Saleha, opýtať, že ako to vy vnímate tieto obavy časti spoločnosti voči migrantom, do akej miery ich vnímate, že sú opodstatnené, možno logické, do akej miery podľa vás ide o nejakú zbytočnú hystériu, ničím reálnym, nepodloženú, ktorá naozaj vyplýva z takej tej ksenofóbnej povahy ľudí tu, že sú vyplašení, že proste nevedia, čo sem prichádza, kto sem prichádza. Skrátka a dobre, Juraj, ty osobne vidíš v tej súčasnej migračnej vlne problém, možno životné ohrozenie Európy, alebo skôr vnímaš ako niečo prírodzené, možno nejaký taký vývoj, ktorý, ktorý možno až dokonca aj pre Európu prospešný. Ako to vnímaš ty? No, roz, rozhodne to nevnímam ako niečo prospešné pre uh, Európu, pretože uh, to, čo sa dneska sem uh, momentálne valí, tak uh, nie je to uh, v prvom rade uh, ako útek pred niečím, ale v podstate je to beh za niečím. Hej. To znamená, že uh, väčšina tých ľudí, ktorí sem idú, idú z uh, krajín, ktoré sú kde proste nie je žiaden nejaký zásadný problém, že by boli ohrození na živote. Proste si chcú zvýšiť životnú úroveň. A dovolím si povedať, že to je tak obrovský nepomer že na tom by sa mali skutočne ako tí politici veľmi vážne zamyslieť. Ďalším faktom, čo hovorí, že to je celé ako ekonomická migrácia, je to, že podľa medzinárodných dohôd, utečenec má právo na ochranu v prvej krajine, ktorú, kde už teda nie je ohrozený na živote, ak sa bavíme teda o Sýrii, ktorá je vlastne ten príklad, že tam sa bojuje a tam teda umierajú ľudia aj kvôli viere a Samozrejme aj kvôli tomu, že tie bomby nerozlišujú alebo gulky nerozlišujú, či je niekto taký alebo onaký. No tak jednoducho majú ten svoj život ochránený už v prvej krajine, a to je Turecko, Jordánsko, prípadne časti Iraku, ale v konečnom dôsledku aj vnútorné presiedlenie v rámci, v rámci tej Sýrie tí ľudí zachraňuje. Celé to západné pobrežie. Sírie je pod kontrolou vlády a, a tam je veľké množstvo vnútorne presídlených ľudí, ktorí teda sú zachránení a teda nie sú ohrození na živote. A pokiaľ sa človek pozrie, zábery z dámašku alebo iných e, iných miest alebo iných častí, tak je tam normálny kľúdný život a tie ľudia nemajú žiadny e, zásadný problém. Hm. Ten ťažký život, ale nie sú ohrození na živote. Čiže tebe aj vadí, že to nie sú vlastne utečenci, ktorí sú chcú zachrániť holý život, tak ako nám to, ja neviem, že médiá prezentujú, ale že tebe vadí to, že oni sem utekajú predovšetkým preto, aby si zlepšili svoj sociálny status. Hey? Do Európy utekajú tí, ktorí sa dostanú do Európy, tak sú to všetci do jedného sú ekonomickí utečenci z definície. Aj? Pretože oni sú O, oni majú ten život zachránený už pri, pri príchode do Jordánska alebo do o, Turecka Hej, to si už hovoril, že v prvej krajine, kde vstúpia, tak už môžu a že tam neostávajú, idú ďalej, lebo, lebo že to je priamy dôkaz toho, že oni idú za peniazmi, nie je skutočne že za záchranou života. Samozrejme, že oni si chcú... Ako, treba povedať, že je to samozrejme pochopiteľné, je to logické, každý si chce zlepšiť svoj život. Akože proti tomu samozrejme nikto nič nemôže mať. Ja by som si tiež rád zlepšil život a išiel do nejakej krajiny, kde by som dostal lepší životný štandard, to by zrejme spravil každý človek na svet ibaže je tam problém ten, že právo na presťahovanie nie je vynútiteľné. Nie je to ľudské právo. To znamená, že každá krajina sa má rozhodnúť podľa svojich možností a schopností, či príjme alebo nepríjme. A toto, vlastne, toto, toto právo, ako keby nám zobrali tieto medzinárodné organizácie, respektíve... Ja neviem, Európska únia a podobne a chcú vlastne nám nejakým spôsobom prinútiť, aby sme zobrali tu nás ľudí, ktorí e, mnohé, veľmi veľká čas z nich, e, samozrejme nie večne, to by sme generalizovali alebo všetci, ale veľmi veľká čas a tak významná, že to stojí za zmienku e, sem jednoducho nechce nič iné, iba sem prísť a žiť vás na sociálnych dávkach. No. Pretože, je, no. Počkaj a chvíľu, toto... Juraj, dáme den, trošku ťa zekne, lebo že traja ste, tak, aby ste sa prestriedali, vieš, lebo to potom bude dlho tak, trvať. Ja. Tak, dobre, ty si povedal tvoj názor. Uh, posledný nám ostáva Jan Konček. Ako to vidíte, pán Konček, vy? Je, vy v tej súčasnej migračnej vlne vidíte naozaj podobne ako Juraj Poláček, veľký problém, dokonca možno vážne ohrozenie Európy aj z tých dôvodov, ktoré on menoval. Vidíte možno v, v migrantoch predovšetkým teda tých ekonomických utečencov, ktorí idú za lepším životom, alebo teda naopak vy to vnímate tak, že, že migranti sú predovšetkým ľudia, ktorí sa chcú jednoducho si zachrániť holný život a, a v migrácii nevidíte možno taký problém ako Juraj. Ako ste na tom teda vy? Tak sú tam určite viaceré roviny. E, určite na 95% súhlasím s s predračníkom, že drtivá väčšina tých ľudí, ktorí sem prichádza, sem prichádza z ekonomických dôvodov, pretože si chcú zlepšiť svoj život a možno, že nejakých 10% naozaj takých, ktorí sú v ohrození života a utekajú pred tou vojnou alebo pred nejakým prenasledovaním. Ale ako ja vám spomínal, je to to, že tí ľudia to vidia, že v Európe sa dá niečo lepšie existovať. Ale vlastne my sme vytvorili ten dopyt a my sme vytvorili to, že sme drancovali tie krajiny, žili sme 200 rokov na úkor Afriky, Ázie, Ameriky a teraz sa nám toho keby ako bumerang. že sme tam nevytvorili ten priestor, aby tie krajiny vedeli normálne existovať a rást. A ďalšia vec, že aj ten náš spôsob života v Európe je taký, že jednoducho my sami ako vymierame ako kultúra a preto sem prichádza niečo iné, pretože nie sme si schopní ustrážiť alebo uživiť ten svoj spôsob života. A je to podľa mňa ako taký akože, princíp, ako bolo pre 1600, 1700 rokov, ako zanikla rímska ríša, presne na tie isté uh, atribúty, ako uh, zažívame dnes my. Mm -hmm. Čiže, čiže, ja to len zopakujem, že vy vravíte, že áno, uvedomujete si aj vy, podobne ako, ja neviem, čo Juraj Poláček, možno, možno aj iný, že áno, dnes ten proste naozaj prúdia v prvom rade ekonomickí migranti, áno, je to nebezpečenstvo do isté miery pre Európu, ale vy hovoríte, ale môžeme si za to sami z tých dôvodov, ktoré ste menovali, áno? Že, že toto je v prvom áno. rade maslo na hlave nás, Európanov? Áno, keď vezmeme, ako my ako Slováci, hej, alebo Slovensko, alebo Česká republika, Poliaci, my sme z toho tak neprofitovali. Hej, ale keď vezmete Veľkú Britániu, uh, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, tí mali svoje kolónie, ktoré, ich, ktoré drancovali. Hej, že napríklad Belgicko, uh, Brusel bol vy, vystávaný z Afriky. A napríklad prvá genocida v 20. storočí bola v Kongu. Belgické Kongo bolo čisto ako e, majetkom Belgického kráľa Leopolda, ktorý tam šafáril takým spôsobom, že nakoniec mu to Belgická vláda to územie vzala, lebo robil tam taký masakér tých ľudí, tak ich ako likvidoval a linčoval kvôli kaučuku, že už v, tom, v tej dobe už ani Belgičen, ako Belgická civilná vláda sa to nevedela pozerať. Uh -huh. Hej. A teraz čože, áno, v 60. rokoch bolo hromadne dávané týmto kolóniám sloboda, hej. ale čo sa stalo? Že, vlastne, že britskí, francúzskí, španielskí, portugalskí koloni kolonizátori odišli, ale vlastne nevybudovali tam systém, aby tam niekto prevzal tú most a vedel ďalej fungovať. Uh, dobre, uh... Uh, uh, uh, uh, vidím, že už píšete maily. Počkajte ešte vážnei poslucháči chvíľočku, lebo ešte sme sa poriadne nezačali uh, rozprávať. Uh, chcel som sa teraz pán, pán Mehager vás opýtať. Uh. Vy ste človek, ktorý prežil istú časť svojho asi detstva a, a, a isté aj teda toho mladého života v Sudáne, teda v, v úplne inej komunite, v akej žijeme my tu v Európe. Teraz pán Konček hovorí o tom, že, že áno, že deje sa niečo teraz zle aj nám v Európe, ale že si sa to môžeme sami a že akoby naznačuje, že vlastne to je, aspoň mi to tak vychádza, že to je len taký akoby... Uh, priamy dôsledok nášho konania Európanov, to čo sme tomu moslimskému svetu spôsobili, tak to sa nám teraz ako oblúkom a zaslúženie vrácia. Tak povedzte mi vy ako človek, ktorý ste vyrástli v inej kultúre, v inom náboženstve, v inej krajine, medzi moslimami ste tiež moslim, je to naozaj tak, že, že moslimovia cítia ako veľkú krivdu a, a, a, a africký kontinent zvlášť, ako veľkú krivdu to, čo im Európania v priebehu tých stáročí dozadu urobili. Cítia to ako veľkú vinu. Že, že proste a ja neviem, Belosi a Európania, no. ich nerastné súroviny, nerastné bohatstvo, že na, na ich úkor uh, to to zarábali, to, to, to. bohatli a teraz, teraz to cítia, ako povedzme, ako povedzme nejaké také, že, že spravodlivo sa teraz to Európanom vracia. Je to takto nejako v tom moslimskom svete? Cítia to takto nejako radoví moslimovia? Pozrite sa, Uh, pochopil som toto otázku. Uh, chcem dve veci vyzvieť ešte skôr, ako prídem na toto. Dobre. Uh, prvá vec. Uh, uh, Souhlasím s dvoma, ktorí uh, uh, rozprávali predo mňa, že uh, tí, ktorí chodívajú v Siemkách, uh, keď hovorím o sírských utečencoch, väčšinou, ktoré dostávajú až do Európy, ale nie len od sírskych nie sú tí, ktorí nasa, naozaj sú odkazani na našu pomoc. Pretože naozaj, keď nikdo je schopný zaplatiť, 7 až 10 tisíc dolárov privádzáčov, aby, aby mu donesli sem, tak tento naozaj není odkázaný. A my vieme, že napríklad niekoľko miliónov otečencov, ktorí sú v okolikých krajín, sú naozaj tí, ktorí sú odkázani a, a, a, a mali by si im pomôcť. Nie tí, pracháči, naozaj tí, ktorí prídu sem. Tí naozaj dokonca ani ani možda ani s tými to, že budú ako odkazaj na sociálnu pomoc sem. Ne, to sú väčšina ľudí sú, ktorí sú bezdielani, zrušni alebo majú nejaký kapitál, a ke prídu sem, nesú odkazani na nikoho. Oni sú veľmi, veľmi, veľmi sebestášni. To je jedna vec my sme mali pomoc tí, ktorí sú naozaj tento pomoc potrebujú. Ale zase je tam veľký umel, ktorý my k tomu dostaneme a tu nám zavadzajú aj politici, aj média, že ten, ktorý oteka od vojny alebo z vojny, alebo otíká prenasledovaním, pre my nemáme právo mu oddeliť štát útešenca. Ten má dostat inštitút doťastnej ochrany. Pretože naši právo mu pomôcť vrátiť sa, odkiaľ prišiel, pretože on nechce zostáť tu. Ten, ktorý utaká pred nás, kedy ten dôvod skončí, by sa mal vráti tam. A podležiteľe žiľovské konvencie by sme nemali mu dať uh, uh, uh, štatut očišenca, ale len inštitút doťastnej ochrany, odkiaľ ta situácia sa nezlepšila a má sa vrátit. Ale my, pretože Merkelová má úplne iné umysly, tak ona správí nápor prasovných síl z tejto, smotán z tej Sýrii, a to je kriza nie pre Európu, nie pre Merkelová, ale to je kriza pri Syrii, pretože ona zober smotán z Sýrie. a mm. potom Syrištania, ke skončí ten konflikt, nemá kdo schobný vytvoľať v Ukrajinu. No, no. To, to je jedna vec. Mm -hmm. Druhá vec, Druhá vec, idem e, e, vysvetliť jednu vec. V Páli vy hovoríte o e, mešatej hrušky z zemi, ako, alebo hrušky z, z jablčkami, že muslimovie a nágrácie. Keď hovorím o Afriky, prevážená väčšina afrišiarov nie sú muslimoví, aby ste videli. Takže keby ten prípad, ktorý hovoril e, napríklad Košik z tej strednej Afriky... Strednej Afrike je prevažná buď animistická alebo kresťanská. Takže tie krivdy preživali ľudia z tej Afriky, či je to otrostovo alebo ukradanie ich, ich majetku, a ktorí pokračujú aj dodnes, tak krivda sa resitia ľudia, ktorí sú Pretože tesitia. Prevážne väčšina z nich, aj tých otrokov, alebo tých, ktorí ukradli im zlato, alebo dnes ukradli urániu a tak to nie je o muslimov. Takže to nemá nič spoločného s muslimami, pretože tam sú väčšinou animisty, alebo napríklad Juh Súdanu, to je v strednej Afriky. Tam 26% kresťanov 24% muslimov a 50% animistov. Takže keby som povedal, že nikdo spravil krivdu, že okrádol napríklad uh, zlátu z Juhsudanu, alebo otrokou, jako robí angličané z Juhsudanu, tak by prevážně většina ľudí, který by, keby krivdu, tak to jsou animisty, ne? to jsou musí Já nevím, prečo stále my tu zma, změšáme toto s Islávou, který má nespořádnýho s Islávou. Mm. A Tretí a věc, kterou chcem vysvětlovat, Naozaj, keď moji kamaráty, keď hovorím z mojej skusnosti, e, moji kamaráty alebo z nami, alebo, alebo, alebo dajme tome bratranosti, ktorí mi vyvolávajú mi den, a dnesku som mal 3 miskoly, ktorý už som ja, neistil ani odpovedať, pali sú, nikdo mi hovorí, že ja chcem prísť do Európy. Áno, ja viem, že on investuje nejaká 10 000 dolarov a vy priešiel do Európy. Ja sa ho spýtam, že aký máš plán, aký máš vize, čo chceš robiť v Európe. Ne tam je dobre, hovanie, že to ne nepadajú nejaké pešené hluby. Naozaj, keď máš nejaký kapitál, investujú tam v Súdane, sa budeš mať lepší. A naozaj 10 000 dolarov, keď dáš na toho prevázašový a dostaneš cenka na Slovensku v živote, v živote, do, do konca tvojho života neuvidíš 10 000 dolarov Neuvidíš tie. ľudia sa nemajú tu na takto dobre. Tak prosím ťa, nechoď sem. sem. No sem. No ale ano? To, to vravíte vy, ktorí tu žijete koľko? 20 rokov? Pochopili ja, ste? Ja, no. ja, ja, ja, ja, tu žijem, ja tu žijem 30 rokov. No 30 rokov ešte ale, dokonca. Ale z tých, 30 rokov, z tých 30 rokov žil som 11 alebo 12 som žil v Dubaji. A teraz kvôli iným dôvodom som prišiel sem. A, takže megrazia Já ja, ja absolutně jsem úplně proti nelegální migrácii, protože podporu, je to proti zákonu, je to podporu těch, těch já nevím, privázov a tak děl, a tak děl, to jsem absolutně proti tomu a ještě k tomu, ta legálna nelegálna migrácia naozaj uchodobňuje a ukradňuje tej našej Afriky od tých lidí, kteří jsou schopní, kteří na nejaký naštátovací kapitál, alebo kteří chcí než robit. Hovorím, že chlapci zostanke tam, hovorím, že ja osobný, keby som nemal tú rodinu, keby som bol sám a videl som rozhodnúť dneska, by som sa rozhodol ísť možno do komda, alebo, ja neviem, nikde do Etiópie a vím, že sa budem mať lepšie. Dobre, čiže vy, či, čiže vy, vy vravíte, to, to nie je nová myšlienka, ale dobre, že to spomínate práve vy, že jednoducho toto, to, čo sa momentálne deje, že sem Merkelová s otvorenou náručou pozve proste migrantov zo Sýrie, ja neviem, z Afriky a rôznych, ja teraz neviem, či moslimov, kresťanov, animistov, to je jedno, proste ľudí z týchto krajín, a ona sa tvári. On, nepozdem, ona sa tvári ako, ako dobrosrdečná mama Merkelová, ale v konečnom ne, dôsledku. Ne, v konečnom ne, dôsledku, že ona robí hroznú vec, že z týchto krajín ako keby Európa zoberie. To, to najkvalitnejšie, čo tie krajiny majú, tých, tých ľudí, ktorí teda by mali tým krajinám pomôcť, keď sa, povedzme, v Sírii skončí vojna, ale Áno. my pod, pod pláštikom toho, že my sme tu strašne humáni, my tu proste pomáhame migrantom, my tu zachraňujeme, ja, neviem čo, tak my robíme práta. presný opak, že naši politici nás tu húfne o, oklamali, že my robíme presný opak, my sme proste ukradli ešte z týchto krajín zbombardovaných, znivočených, ako to ja pán Konček povedal, nami vám poviem Ješiu Iba. Iba je, je veľmi stročný. Uh, uh, uh, poviem vám preklad. Napríklad, v roku 2015, keď som pozeral, že prišli, napríklad, do, do, do Nemeska 105 uh, uh, týchto utišencov. 2015. A z 2019 do Súda nišli 70 sýrčanov. Sýrčanov hovorím, iba sýrčanov. Mhm. A z týchto po 5 rokoch a uh, uh, uh, uh, Oni prišli skôr, u nás prišli istí skôr, ta štvrtá stíha 2015, ale oni prišli od začiatku vojny a z tých 70 tisíc, tí, ktorí boli schopní prasovať a boli zrušní a, tak, a tak gali, po 5 rokoch v Sudáne každý sírčan v premeri zamestná dvoch alebo troch ľudí. <laughs> a v Sudáne, ako náš pre prezident bol úprimný, povedal, že príďte, nedal im otočenie, že štátov je to a tak gledal, dal im normálny dopyt, že poďte, môžete chodiť do školy, môžete pracovať, môžete zamestnať, môžete podnikať. A naozaj oni boli veľkým prínosom pre Sudan. Veľký prínos. Mm. A teraz Merkúrova naozaj... Darový, a z, a z peniazí dánových poplatníkov dá 3,5 miliardy aby spravili selekciu tam, pretože zvistili, že tu nafet prídu hofni, tak prídu všetci. Aj starý, aj chorí, aj niepotrebny, aj nezročný. Nie. Da, Ordovanovi 3,5 miliardy prírobne selekciu tam, pošli mi ti, potrebujem, a ten odbad, nechaj tam. Mm Krajina. -hmm. Mm -hmm. A pretože naozaj ona musí byť uprímna a nezavázať nás a povie, že ja mám popoláčný problém, chcem to riešiť, potrebujem mladí, zrušní, mladí rodiny, deti. Potrebujem, pretože po 15 rokoch ja to potrebujem. Nech je uprímna ako sudánsky prezident, mm. ktorý povedal, že príde, pretože on vie veľmi dobre, že sírčani, ktorí sú schopní prísť až do Sudánu, počí príde s nejakým štátovacím štartovací, štart, kapitálom, alebo preduzručne, alebo ti, ktorí naozaj, naozaj, sú neskobne pristáv, oni skončiav, jordansko, šest, šest, šest, 1,5 milióna v Libanoni, 2 milióny v Toto. Pretože tí, oni nemajú prstoviedky na to, aby aj aspoň prekružili Oni nemajú na to. Nej. A to sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. ale tí, ktorí prídu sem, to sú, sú turisti, ktorí si naozaj nepotrebujú nič. Nej. No dobre, tak to bol názor u pána Mehagera. Je to zaujímavé, že to práve človek zo Sudánu hovorí, ale možno o to práve lepšie, že to takto znie od človeka, ktorý teda všeobecne by sa očakávalo, že politiku Merkelovej bude možno obhajovať. A počuli ste, čo na to hovorí. Juraj, ty si na Skype počúvaš to, čo pán Mehager povedal. Ja som zachytil aj názory, že, že teda to nie je tak, že by sa chodili tí chytrí, ktorí teda budú potom chýbať v tej krajine, odkiaľ utekajú, ale že naopak tu idú tí najväčší povaľači, tí, tí najhorší ľudia z tých krajín, ako zo Sýrie, z Afganistája, zo severu Afriky, ktorí doma nič nerobili, tam sa im nechcel robiť, tak proste prišli sem ako za takou turistikou, ktorí mali nejaké tie peniaze, ale že o týchto ľudí nemôžeme, že, lebo, lebo pán Mehager hovorí, že oni budú úspešní, oni tu budú a, a že More Merkelová to vie, že dajú proste prácu ďalším ľuďom, tak ich sem proste stiahla. No, ale sú to aj také názory, že nie, že to vôbec nie je pravda, že pravda je, že toto sú povalači, ktorí nikdy nič nerobí, nebudú robiť, iba budú vyžierať náš sociálny systém. Tak ako to vidíš ty? No, nedá sa to zase generalizovať. Akože, že vždy sa dajú nájsť aj také, aj také prípady, ale uh, sú s tým, že uh, minimálne v tej prvej vlne uh, tých utečencov uh, utekali proste ľudia, ktorí uh, vedeli, že sú ohrození na živote, mali nejaký kapitál, tak sa snažili uchytiť tam, kde sa dal. A to sú práve tie aktívni. Dneska um, treba z tej Sýrie, uh, síce sa opakuje Sýria, ale dneska Syria, uh, ťažko povedať, či uh, Tí ľudia, ktorí sa hlásia ako Sierčania, uh, sú skutočne, to môže byť kľudne nejaký uh, Maročan alebo tunisan, Nalžirčan alebo, alebo ktokoľvek iný, hej, že to, uh, ten nejaký úradník uh, proste nevie. Hej. Píše to, čo vlastne mu nadiktuje a v Nemecku nie je uh, snaha uh, tieto veci nejakým spôsobom riešiť. No a uh, dá sa povedať, že uh, veľká časť Zase budem opakovať len v takých neúčitých termínoch, pretože to nikto nevie. Hej, nikto to ani nezistuje. To je to najhoršie. Uh, veľká časť je proste taká, že uh, zohnali nejaké peniaze, um, či už ja neviem, mali našporené, alebo sa zložila rodina a proste prišiel sem. Nie je to lacné. Je proste dostať sa uh, z nejakej Strednej Afriky, alebo zo Stredného východu, z, uh, z nejakého Afganistanu alebo Pakistánu, to proste chce zaplatiť veľa peniazy, je, to sú tisícky dolárov a tie doláre, zvlášť v tých chudobných krajinách, nerozrastú na strome. Takže je pravda, že odchádzajú ľudia, ktorí si to dokážu nejakým spôsobom uh, nagrabať. Z, z tej Severnej Afriky, uh, tak tam je to podstatne jednoduchšie, aj keď ceny sú nižšie. A, a väčšinou odchádzajú akože cez, cez Stredozemné more a, s tým, že a dneska a vlastne už tam funguje ani nie tak a, ten, tá nebezpečná riziková plavba ako cez Stredozemné more ale viac ja len po to, po to 20 milové teda 12 milové pásmo 20 kilometrov a, a tam už potom a, mnoho tých lodí je ako v úvodovkách zachránených rôznymi mimovládnymi organizáciami, humanitárnymi organizáciami, Frontexom, ktorí potom ďalej odvádzajú do uh, Talianska. No takže uh, áno, súhlasím s tým, že uh, minimálne teda v, prvej, v prvej vlne po začiatku tých vojnových konfliktov odchádzajú títo ľudia a mali by dostať uh, tú dočasnú ochranu kým neskončí konflikt, potom by mali byť vylifrovaní naspäť, aj pretože takto sú hmm. stanovené, alebo urobené tie medzinárodné konvencie. No a zvyšok, to je niečo, čo treba riešiť na hranici. Preto sme zakladali Schengen. My sme si proste povedali, že Schengen je fajn vec, budeme cestovať bez akýkoľvek kontrol, ale o to, či a kontroly budú na tých vonkajších hraniciach. A tam vlastne malo mal dochádzať v tej selekcii. Hej. Ty si ohrození na živote, ty nie si ohrozený na živote a jednoducho keby sa to spravilo hneď od začiatku hej, tak jednoducho by nedochádzalo k tomu, že by tí ľudia prechádzali cez hranice ako cez korzo a brali to ako svoje právo. Nikdy to právo nebolo. Súčasťou uh, najstátneho útvaru Európskej únie hej, uh, sú hranice. Hej, tým sú definované. Mm. Či, čo vlastne? My nemáme žiadne hranice. Tý, tý, tým pádom vlastne nemáme uh, Európsku úniu ako nejaký organizovaný útvar. Mm. Takže je, to, je to proste celé zlé od začiatku a um, Bohužiaľ, ochudobneme tie, tie krajiny a toto, čo spravilo Nemecko, tak to bolo skutočne voči povedzme, tej, tej Syrii, alebo voči aj nejakým ďalším krajinám s prepačením dosť a dosť krutej. Povedala, že vy tu na dostanete ochranu. To znamená, že všetci tí, ktorí boli vôbec schopní odísť, Ísť, alebo boli nejak troška šikovnejší, tak môžu ísť do Nemecka. Mm. To, ako pre tých ľudí to musí byť akože dosť deprimujúce. Myslím, tí, čo tam ostali. A ostali a teraz si... prišlo sklamanie, že to nie je to, čo si mysleli a tak ďalej. No to je, to, to je, ale to je zase veľká časť týchto ľudí, veľká časť týchto ľudí a to z tých 90 X, aj, že proste dvojdu lebo tiež treba povedať, že na tomto je založený obrovský biznis. Aj biznis mimo vláde, biznis pašerákov. Dnes je okolo starostlivosti o, o, o týchto migrantov v Nemecku sa odhaduje ja nejakých 130 alebo 150 miliard eur. Hej? Hmm. Robí obrat tohto priemyslu. Ej, a to sú rôzne mimovládky sociálne organizácie, prekladatelia rôzne advokáti ja starné firmy, cateringové firmy a tak ďalej a tak ďalej a toto všetko vytvára obrovský lobbystický tlak e, čiže v podstate ako keby e, tlak na vládu mm. e, nestávajte prekážky hej, my z toho žijeme hej, samozrejme platí to daňový poplatník v konečnom dôsledku ale jednoducho to, tá na existuje. Pašeráci hej, pašujú. A e, čo boli na začiatku ešte v roku 2015, hej, e, sa analyzovali nejaké tweety a, a nejaké maily a na sociálnych sieťach, čo sa ob, e, objavovalo. To boli e, ako keby rozprávky z tisíc a jednej noci. Príďte do Európy a tu vás čaká toto, toto a to. Aj ľudia, ktorí nevedeli realitu, poznali len seriály typu ja neviem, Dallas alebo nejaké iné takéto opery, ako midlové opery tak proste si mysleli, že fakt tu na je nádherný život, stačí sem prísť. No veď ale tak Takže... však nemusíme ísť ďaleko za príkladom, toto si mysleli aj ľudia zo Slovenska v 89. keď sa hrnuli do Rakúska po nákupoch, vieš. Tak dobre, a teraz pán Konček, ja, ja som teda čakal, že vy traja tu budete akože každý kde si inde, že teda vy s, s pánom Mehagerom možno na jednej strane, že Juro s vami bude nesúhlasiť, ale zatiaľ ste všetci traja viac menej na jednej strane a tvrdíte do isté. A to, čo sme tu vlastne počuli, dalo by sa zhrnúť do takého konštatovania, že to, čo s nám naše európske elity prezentujú ako isté perly, ako niečo krásne, humánne, nádherné, nasledovania hodné, je vlastne odporná, hnusná vypočítavosť európskych lídrov typu Merkelovej, ktorá vlastne neurobila nič iné, len ešte už tak úbohé krajiny ako ste aj vypovedali, nami Európany vydrancované a zlikvidované, ešte jej to nestačilo a ešte ich vydrancuje ďalej a ako povedal aj, aj pán Mehager, ešte si zoberie tých najkvalitnejších ľudí z týchto krajín. Vy ste, vy ste podpredseda Arabsko-Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Vy na takýchto stretnutiach, ako proste diskutujete o týchto veciach, vy viete, že jednoducho za, za, tou, za tou celou krásnou, humánov, aktivitou v Európskej únie sa vlastne skrýva táto odpornosť, ktorá ešte viacej do prachu zeme zbíja, či už teda krajiny blízko-východné, či už teda krajiny africké. Alebo ako, ako to tí vaši partnery vnímajú celé toto dianie v Európe? si no, to takto vnímajú, lebo každý, to je normálne ekonomicky a spoločensky činný a aktívny aj v tých krajinách, tak vníma to, že ak odíde veľké množstvo stredoškolsky vzdelaných ľudí z tej krajiny, tak zase sa stráca ten potenciál. To isté vlastne zažíva aj Slovensko, je, že do Anglicka, do Nemecka odchádzajú tí, ktorí tu nejak vyštudovali medicínu, robia za trojnásobný plat v Anglicku, ale tu na máme nedostatok lekárov. Hej. A vlastne toto isté sa vlastne takým istým spôsobom deje v týchto krajinách, že snaží sa Európa zase vyťahnuť ten potenciál, ktorý tam je. Už sa nedá akože ukradnúť zlatu a diamanty a, a ropa len tak, ale tento ľudský potenciál stále sa dá nejakým spôsobom presvedčiť, aby prišiel. A týmto spôsobom zase tie krajiny budú zase len v tom stave, akom sú, pretože nebudú mať elity, ktoré by to dokázali, tú krajinu revitalizovať a podvihniť. Zostanú tam zase len tí diktátori, ktorí, tí, ktorí tam zostali, zase budú len zdierať a nebude sa nič diať pozitívne. Ale aj minule, keď som rozprával s jednou jedno známou v Kuwaite, tak sa smiala, že prečo ste takí hlúpi? keď je jasné, že tí ľudia neprídu do Kuvajtu, lebo oni nemajú žiaden sociálny systém nastavený a všetci tam chcú len tie podpory, ktoré unak dávame. A to si napríklad v Kuvajte uvedomujú, aj, že a iba sa nám smejú, že prečo ich teda krmíme. Hmm. Uh, dobre, robíme to tak, že cez <laughs> tých otázok tam strašne veľa, ale už máme pomaly hodinu vysielania za sebou, tak dáme si takú hudobnú prestávočku. Uh, pán Mehager, vy ste na telefóne, ale uh, po tej hodinke nám telefon zruší, takže ja teraz, keď dám pesničku, tak vám zložím a cez pesničku vám naspäť zavolám, Dobre? Počujete ma? Okay. Dobre, počujeme sa, takže vám zložím to len taká ako technická informácia. E, dáme si teraz, vážení poslucháči, hudobnú prestávku. Vy, tak Juraj, ako aj vy, pán Konček, samozrejme na Skype, Páno Meha, pánovi Mehagerovi cez pesničku zavolám. No a vy, vážení poslucháči, samozrejme, môžete písať studiozavinačslobodný to je mailová adresa, môžete písať cez našu stránku, dostaneme sa k vašim otázkam. My sme si vlastne v tejto úvodnej časti tak trošku... Dali na pravú mieru takéto, takéto tvrdenie o krásnom, humánom poslanii Európskej únie, ktorá tu proste pomáha, kde môže. Nakoniec toho, čo nám povedal nielen človek zo Sudánu, moslim, žijúci na Slovensku, ale aj vlastne ďalší dvaja páni, to skôr vyzerá tak, že Európe to ešte nestačí, ešte robí ďalšie špinavosti a, a zakrýva to teda krásnymi, cnostnými cieľmi. To bola taká tá technická, taká tá tá, tá skôr finančná záležitosť tohto všetkého. Ale my tu máme vlastne problém aj taký ten akoby ten hodnotovo, kultúrno, morálny, lebo proste idú sem nejaké masy ľudí, ktoré niekto hovorí, sú kompatibilné, nie sú kompatibilné, sú ochotné integrovať sa, nie sú ochotné integrovať sa. Tak o tomto sa budeme baviť uh, po pesničke. Takže ostane s nami aj naďalej. Niečo sa končí A prvé pôjdu labute A prežijú len havrany Labute nik nebráni Neboj sa, nejdem Vyplakávať opravde Biznes nemá zábrany Napodobiť Havrany Havrany chce málo A prežije aj s odpadkov, Bez muziky, bez lásky Bez dotykov milých slov. Labute a Havrany V čom ujetajú naše duše Labuďte a Havrany a chceš prežiť, budeš musieť Aj v kostýme Havrana Byť ako buď schopaná Labuď a pieseň V prepadla Veď kto by to chcel počúvať a ospevovať vlastný pán niečo sa končí a prvé pôjdu labute a prežijú len havrany labute nikde bráni labute a havrany všom naše duše Labúte, a Avramy, ak chceš prežiť, budeš musieť aj kostime Avrana byť ako... Že ťa mám Posledná živá labuť Na smetisku vrám Si taká zvlášte Keď kráčaš ulicou Posledná biela labuť V Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii dnes so zaujímavými hostiami v podobe pána Salahama Behagera, to je pôvodom zo Sudánu, ktorý už ako ste počuli 30 rokov žije na Slovensku, je to zakladateľ Islánskeho zväzu študentov, ďalšími pánmi. Vzťaby hostiami tejto relácie sú teda Vánián Konček, podpredseda Arabsko-Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, občianský aktivista, konateľ firmy Alnet a Juraj Poláček, šéf-redaktor portálu Konzervatívny výber. My sme sa v tej úvodnej časti, ako som hovoril, pred pesničkou bavili skôr o tých, tých ekonomických záležitostiach celej tej migrácie a o tom vlastne, že, že my vlastne ako Európa týmto, vôbec tým krajinám, z ktorých akože vo veľkom štýle a pod hlavičkou humanizmu príjmame migrantov, vôbec týmto krajinám nepomáhame, práve naopak, ešte im viacej ubližujeme. Ale uh, sú ľudia, teraz skôr ako dám uh, hostom priestor reagovať, samozrejme, uh, patrilo by sa nejakú otázku, ale mám pripravený jeden zvuk. Sú to ľudia, ktorí žijú v zahraničí, napríklad v Anglicku, napríklad vo Francúzsku, napríklad vo Švédsku, napríklad v Nemecku, napríklad v Belgicku, ktorí hovoria o veľmi zlých skúsenostiach s migrantami hovoria o tom, že bezpečnostná situácia sa výrazne zhoršila potom, čo do krajiny, kde oni žijú, dorazili hordy migrantov. Ja teraz zámerne nehovorím, či teda moslimov, animistov, kresťanov, proste migrantov. E, hovoria napríklad o tom, že v týchto krajinách už existujú, a to sa týka moslimov, že už existujú rôzne no-go zóny, teda oblasti, kde už, už žijú moslimové a hlavne sú to oblasti, kde už neplatí právo danej krajiny, ale kde sa riadia vlastnými zvykmi tamojší ľudia, vlastnými tradíciami, vlastnými právnymi výkladmi, vlastným právom šária napríklad. Títo ľudia hovoria, že migranti sú netolerantní alebo sú tolerantní dovtedy, kým sú v menšine, ale ako náhle ich je v danom meste alebo mieste už viac, tak začínajú sa správať netolerantne, preberajú moc v danej oblasti do svojich rúk. A teraz vám chcem pustiť jeden zvuk, to je vyjadrenie švedskej spisovateľky a novinárky Katržiny Janouchovej, ktorá sa takto vyjadrila pre portál DVTV a takto opísala aktuálnu situáciu vo Švedsku. Hodně policajtů končí, oni nechávají vůbec svoje práce, protože už nemají sílu, za první mají špatný platy, za druhý jsou ohrožení, hazí na ně kameny a Švédsko je nechrání a to je velký problém, protože Švédsko začíná jako ztrácet kontrolu nad těmahle kriminálními elementami a hazí kameny třeba i na i, personál, třeba na ty, na hasiče, na, na ty, co no, zachránáře. A je to víceméně mládež v těchto z těch 55 no-go zones, jak se tomu říká, hmm. kde jsou kriminální gangy a kde jsou fakticky... Situace je tam velmi nepříjemná. Hoří tam auta. Je to takový paralelní společnost. Mladí lidi třeba nemůžou dostat byty, ale byty se dávají uprchlíkům. Nemocnice mají velmi těž, velký nápor a že se nestačí postarat o všechny, co potřebují. Jsou tam třeba dlouhý fronty na péče, o rakoviny, a že lidi musí čekat a že v těch frontách umírají, že nedostanou to péči. Nejsou kriminálníci vůbec potrestaní, že je pustí, že nemají třeba vůbec kapacitu, aby třeba mohli, a že se to a se střílí každý den třeba na, na jihu. Tam v Málme, v tom městě, který se považuje jako za to nejhorší město ve Švédsku. Takže lidi to pociťují, taky jsou přepady, jsou ženy jsou násilněné, znásilněné, lidi se bojí chodit ven, přestali chodit ven. Vím, že se lidi ze Švédska. Stěhujú. A ještě víc lidí mluví fakticky o emigraci. Stěhují se, já myslím, teďka vystěhovalo se asi 150 tisíc vedů do Ameriky, do Velké Británie, ne tolik do Čech, ale protože má asi problém s řečí taky a na východní Evropu to není tradiční. Ale jsou taky prognózy, že se fakticky budou lidi ze západní Evropy, že budú teda na východ. Zpátky na východ. Jak sme šli z východu na západ a teďka se budeme hýbat zpátky na východ. Takže toto bol názor spisovateľky novinárky Kateřiny Janouchovy. A dlhé 10 ročia žije vo Švédsku a takto opísala aktuálnu situáciu vo Švédsku, ktorá podľa tej jej tvrdení vznikla tesne po tom, ako proste do krajiny boli nasmerované tisíce, desať tisíce, možno stáť tisíce migrantov. My sme sa bavili doteraz o tom, či sa migrácia pre nás Európa oplatí, neoplatí, bola do toho zakomponovaná akoby taká tá ekonomická stránka celej tejto veci. Ale nie sú všetko len peniaze. Je to aj niečo iné. Je tu, je tu národ, je tu kultúra, je tu náboženstvo, sú tu tradície. Tak poďme sa teraz na tieto veci pozrieť z tohto uhla pohľadu, do aké miery je toto ohrozené momentálne v Európe. Pani Janolchová hovorila v podstate o tom, že realita v Švédsku je momentálne taká, že sa migranti po miliónoch stávajú občanmi a tým pádom sa mení demografia. Ona hovorí o vážnom ohrození tamojšej tradičnej švédskej spoločnosti, poukazuje na to, že sa už ďalej v Švédsku nedarí udržať kultúrnu jednotu a do budúcna tým pádom ani demokraciu, ktorá tam dnes je, pretože vy vlastne občianské demokratické práva môžete mať len vtedy, pokiaľ ľudia, ktorí tam žijú, uznávajú spoločné hodnoty. No len teraz my sa vlastne dostávame do problému, že s príchodom migrantov prichádzajú ľudia, ktorí vyznávajú iné hodnoty ako my tu v Európe. A pani Janochová naznačuje, že tým pádom je ohrozená demokracia vo Švedsku. Ale netýka sa to len Švedska, môžeme toto celé otočiť aj na celú Európu, na Slovensko. Či teda naozaj hrozí s príchodom migrácie, lebo to sa už dostáme k tej otázke toho multikulturalizmu, prenikania kultúr, spolunažívania rôznych kultúr, že či nám tu teraz naozaj niečo v tomto zmysle hrozí, ako to popísala pani Anouchová, alebo nie. Zámerne sa teraz túto otázku prvú, teda kladiem pánovi uh, Salahovi Mehagerovi, ktorého máme na našej telefonické linke. Uh, Dobre. Uh, uh, demokracia Európy, ja a možno neviem, to, živý, je princípo, štáty, Evropský, unia, štáty, to je založena na princípu, že štáty, európske, či je to EU alebo jednotliví štáty, oni sú založení na princíp občianistov, áno, to znamená, že Občany sú rovnúsení, občanský štát vlastne chrání všetkých, menšení, väčšiny, kultúrne odlišení, v náboženské odlišni, farebne odlišení, odlišení to, to je jedno. Štát je pre všetkých. To je, vlastne to je ten princíp. Takže keď hovoríme o človeku, ktorý má takú vieru alebo onakú vieru, on štát v vieru len ako občan. V čom veríš, v myslí, si myslíš, a tak je, to, to je tvoj problém. Ale my to, čo vidíme momentálně teraz v Európeji, většinou, mm -hmm. Máme strašné velké dány štátu, aby fungoval jako štát, ale štát zlíhá. Ty politicky zlíhají a zlíhá aj štát. Zlíhá teraz, že například, jak hovoril kolega, který rozprával, že nedokázal šinglickou hrání chránit. Tak to je zlíhání štátu. To nie je uh, problém těch uh, ktorí dokázali tých utišencov alebo tých, ja neviem, alebo sem, ale rozvíhan stát, ktorý nedokázal hrámiť vonkáči hranici. Druhá vec, keď sú gengy ktoré zišli sem, ktorí robia ten bordel aj v Afganistáni, aj tu, aj, ja neviem, odkiaľ. A predpokladám, že väčšinú ľudí, ktorí prídu z vojnových krajín, alebo z krají z vojnou, alebo ľudia, ktorí sa boli vychovaní vo bich bo vojnú, vôjhodobí. Bo ja som mal, ja som mal Veľa prekládov z, z južního Sudánu, jsem tam, tam, tam spôsobil so veľmi dlho, když jsem byval v Dovej, jsem chodil tam strašně dlho. Tí ľudí, kteří jsou vyhované, také, kteří jsou vyhované v vojni, které byly 42 rokov, tak oni jsou veľmi násilní, oni nevěděli nějakým spôsobem rěšit nič, kde, kde a títo ľudí, keď prídu imigranti kdekolvěk, taký násil, jako jsou doma. Ale problém je v tom, nie, pretože on je emigrant, on je tak, aký je, kde sa nachádza, on je tak, aký je. Až vnústresov vnútra zlíha, keď nedokáže tie ke geta, ktoré sa vydvárajú tu, zabrániť ich tvorbu, alebo ich rozpustiť ukamžite. Keď štát nemá na to sílu, a my platíme strašne veľa peniazy. Ako dávali popláte si tohoto státu, aby spravedli poriadok, a on, ako Francius, zamerika, nedokázali to tábord v Kali, alebo ksavolá, sa Kali, áno. rokov roko nedokázali robiť poriadok tam, ja nechápem, čo je za štát, francusky štát. Ľudia, ktorí naozaj prišli až do francuska, a povedali francuska, že vám dámy azyl, a oni toto na tým, že nie, nie, my chceme angielsku, angielsku je lepšie ako francusko. Tak, čo s nimi? Ja, ja povedam, že po chalapce, tu ľudí, kečo robit, Nemôžete mať tú rádka dunglu v, v, v strednej Európe. No. Tak zlížajú štát, zlížajú sredstvo vnútrve. To nie je problém útrušencov. To je problém štát, ktorým fakt my platí strašné veľké peniaze. A oni nám nedokážu chrániť ani vnútri, no. ani vnúťažu chrániť si, ani robiť poriadok. A, a, a, a, a dokonca nedokážu popolášky rast tak, aby, aby mohli mladí ľudia boli schopní za 15, za 20 rokov schopni tvoriť eh, hodnoty alebo dochodky na pri nás keď my budeme 53 roko, aby, keď budem dochodca potrebujem, aby dokázal má Mám tři děti, ale veľa ľudí nemá ani jedno děta. Ale oni rěšili takový spôsob, námizdě toho, aby oni rošili, ten problém uplašli, nie. Oni odvore dvore hránice jako Mirkelova, u a zavolá těch ľudí. Takže to je všetky zlíhání štátu, zlíhání sociální politiky, zlíhání vnútorní bezpečnosti, zlíhání uchraní uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hránic. No, e, pán, pán Mehager, my, my, my si tu kladieme pán, s viacerými hostiami. O uh, chvíľku im aha, dám priestor a Juraj, pán Mehager. A ešte hovorím, že oni vždy zavádzajú a oni sú len politické body. Dnes som povedal diskusie v parlamente, to je taká vec, ktoré sme sa v rácii kultúre, k tomu A uh, uh, Bola diskusia o tom novom zákone O církeve, áno. O čom? A, a oni začali rozprávať o tom, že, že je opozičník, ktorí obhajili, uh, že takýto zákon nemôže byť, pretože to je proti muslimov. Ty si povedali, to je proti muslimov. Ja hovorím, že... A prečo zase mêšam islám na, do tohoto zákona? Islám není církev. My sme mohli, nemáme cirke, my sme mohli, registrovať ako cirke a nemôžeme ani žiadať od štátu ako cirke, pretože my sme ľudia nesú cirke, my sme nikde neboli cirke. My máme tu na tri modulatívne frakcie, ktoré ani jedna nebola financovaná do štátu a čtvrtá, ktoré bude ešte väčšia modulatívna, ešte ani jednu korunu do štátu nebudú, Protože nie sú cirke. Počkajte, však k islámu sa to dostaneme, zálega? to ešte riešiť ešte? budeme. Počkajte chvíľu. Po. K tomu sa dostaneme, to ešte je samostatná kapitola. Ja, ja len jednu vec ešte predtým, že... Páme Hager, my si tu kladieme Dobre, s viacerými hosťami ja túto jednu otázku, neuveriteľnú, ano. že Počujete, že... Tak Európa má demogra demografický problém, že vymierame. A my, ale miesto toho, vy to správne vravíte, že miesto toho, aby naši politici prijali nejaký, nejaký program, nejakú politiku podpory rodín, aby teda sa začala teda tá demografická krivka zlepšovať, aby, aby mladé rodiny mohli mať deti. Že, a v zmysle teda, že by ste ich začali podporovať rôznymi mladosťovskými pôžičkami, bytmi lacnejšími a niečím. Nie, nie, nie, nie, pán Mehager, nie z tohto my nič nebudeme robiť. Nič. Absolútne žiadna podpora rodiny. A to nie je len otázka na Slovensku, ale kdekoľvek sa pozriete do európskych krajín, pretože že, že takmer. Žiadna podpora rodín, to je nič, to je nula bodov, ale my to vyriešime krásne. My, my, proste Merkelová, tá otvorí hranice a povie, že my, týmto si, my si týmto vyriešime našu demografickú situáciu, ne, negatívnu, my nebudeme podporovať prorodinné politiky, my radšej cez, cez týchto migrantov. Tak za chvíľku dám samozrejme Jurajovi a aj, aj pánovi Končakový slovo, ale toto mi ešte povedzte, že ako to vy vnímate, že, že čím toto je, že, že sme takíto... Lebo to podľa mňa nie je že zlyhanie, že naši politici to nevedia, že zabudli na to, že by mali podporiť radšej pro rodinu, politiku, aby sa nám tu začali deti rodiť, že to nie je otázka nevedomosti alebo nejakej chyby. Ja mám pocit, že to je zámer. Že, že to je... Že, že toto... Je proste nejaký zvláštny, pre mňa nepochopiteľný zámer nepodporovať rodenie európskej populácie, neurobiť nič preto, aby sa začala množiť, ak to mám povedať tak drzo, ale proste nechajme ich tak, ako sú, veď nevadí, že ich je málo, radšej si sem dotiahneme z iných kultúr. Nie je to zámer? No a teraz neviem, či... No, pre vás, pre vás ešte, áno, pre vás, a potom už dám tým ďalším dvom. Není ne, ne, ne zámery, ale je to, to, to, to zlyhanie, pretože naozaj uh, táto, uh, uh, hovorím, že to je zlyhanie vo všetkých smeroch aj v tej sociálnej politiky, pretože naozaj oni len na sklamu zavádzajú, ale títo veci, ktoré stoja veľa, veľa peniazy, nechcú robiť, pretože tých peniaz ukradajú inak. Vieme, že ako na, de, od vlastne zvykvudujú aj, aj zdravotnesto, aj školstvo, ako máme ľudia, aj, aj vyzdelanie tých ľudí, naozaj my na Slovensku dávame strašný málo peniazy a mali dôraz na, na, na, na vezdelania. A to nenej na Slovensku, ale v celej Európe. Predtým napríklad vieme, že Francúzi, Slováci, České boli strašní vezdelani ľudia oproti Američanov, ktorí sme povedali na nich, že sú blbí, že nič nevedia a tak ďalej. Ale naozaj dnes je vidím, že, že, že aj tu na Európe máme veľa mladých ľudí, ktorí nečítajú. Ja mám tri deti a naozaj makám s tým, aby všetci traješ itáli. Mám jednu, jednu ktorý A to je veľmi problémy. spoločnosti. No, je, pán Hager, spoloč... ale ja mám, ja mám konkrétnu otázku, že prečo naši politici nepodporujú prorodinnú politiku a nie len naši slovenskí európsky, aby sa tu rodilo viacej detí, aby sme si takto vylepšili demografickú situáciu, prečo toto nepodporujú? Prečo je pre politikov v Európe jednoduchšie otvoriť hranice a povedať, že si týmto dorovnáme zlú demografickú situáciu? Toto sa pýtam: je to zámer, alebo to sprostosť našich politikov? Čo toto je? Nie je to sprostosť, jednoducho, tu stojí, tu je to tu stojí strašne veľa peniazy a oni raz si peniazy ukradajú do tých pámy alebo do tých, ja neviem, dánových hrajú a tak ďalej, a tak ďalej miliardy idú preč, áno? oni radšej okradajú pre seba, ako dávajú normálne pre ľudí a spali pre nich vyhovuje, aby ľudia boli hlúpejšie, aby nešítali, aby nevideli, o čo ide, aby mohli demagovským spôsobom ovládať a zobrať do sebou. Videli, napríklad, ten americký model funguje a, a chcú možno aj za sem. Protože to je nakladný, všetko je o peniazok, naozaj o peniazom. ničom inom. Nie, nie, keď nikdo mi povie, že idem chrániť kultúru, idem chrájeť neviem, čo to je, národ a tak nie, to je o peniazoch, všetko len o peniazoch. Mm. Není o no. uh, Pán Konček, tak počuli ano? ste tú moju debatu uh, s pánom Mehagerom. Ako to teda vidíte vy, túto celú záležitosť? Lebo to je naozaj jedna z, z taká dôležitá otázka, ktorú, že človek, ktorý nad týmto všetkým rozmýšľa, si proste kladie, tak áno, na jednej strane, teda ekonomicky nám to tu vyhovuje, tých migrantov brať, to už sme si povedali, že proste neverte na to, že je to nejaké krásne, humánne gesto, blbosť, proste to je o tom, že jednoducho nám to ako Európe vyhovuje. A teraz je tu ďalší problém. My ako Európa máme demografický problém, to znamená, že ľudia tu proste vymierajú stárnu, deti nemajú, Európa radšej majú psíky, ako deti už a teraz my máme problém, lebo proste stárnieme, vymierame. Ale miesto toho, aby naši politici podporili nejakú prorodinnú politiku, nejaký taký konzervatívny model, ktorý by mladých ľudí inšpiroval k tomu a mal aj nejaké zvýhodnenia, aby mali nejaké finančné, tak miesto toho, aby sme toto robili, nie... My si rád napozývame hordy ja neviem, že migrantov, rôznych sem a budeme si akože nimi vylepšovať demografiu. Tak tá istá otázka na vás a potom aj na Júra, ja, že to je zámer alebo je to, to proste sprostosť našich politikov? Čo je toto? Tak to vidíte vy. Viete že asi <coughs> neviem, či sa dá povedať, rovno, že je to nejaký zámer alebo nejaký komplot alebo hlúposť politikov, ale zrejme to už od, od skončenia druhej svetovej vojny to každá vojna priniesie nejaký iný pohľad na morálku, iný pohľad na svet. A sa to svetovej vojne aj v Európe viacej nastalo to materiálne. A ja, všetci sme teraz chceli aj po vojne, aj teraz stále po revolúcii niečo mať. A zabudli sme aj na tie duchovné hodnoty, zabudli sme na, na rodinu, na priateľstva, na tie vťahy. A jednoducho toto sa vytráca a zrejme už nie sme v tom stave, aby sme to vedeli zvrátiť. Takže tá situácia je, by som povedal, dneska už je nezvratná. Počkajte, čo je nezvratné? Čo je nezvratné? Ako podporiť uh, prorodinu politiku je mm. už nezvratné? To, to, podľa mňa nie je to len o tom, že či politika štátu, ale podľa mňa aj ľudsk, ako ľudí. Ako, napríklad ja, ja mám taký príklad, uh, my sme taký fanatici aj, aj nejakej takej zdravej výživy a chceli sme otvoriť e, takú farmu, že kde si ľudia v regione Turca, odkiaľ som ja, budú objednávať e, potraviny, ktoré budú e, priamo dopestovávané bez chemikálií a tak ďalej. A všetci ľudia vravli, áno, je to super. Ale potom prišlo na to, že áno, že tá mrkva nebude stáť toľko ako v Lidli, lebo bude čomže o 20 cento drahšie. Alebo ten jogurt, ktorý bude, nebude za... 35 centov, ale bude stať 60 centov, ale vieme, že bude zdravý, dobrý a tak ďalej. Ale už v tom momente tí ľudia to nechceli. Je, že už, už, to, už to malo byť pre nich väčšiu námavu. Že jednak, že museli sa dopredu objednávať e, na tú potravinu a, a čo si viacej by stálo. A toto takisto. Je, že my budeme debatovať na rádiu o tom, že by to bolo lepšie, ale ktorý z nás sú dnes ochotní sa vzdať, toho spôsobu života, ktorý teraz všetci žijeme, že mm. chodíme na dovolenky, trikrát do roka máme auta a tak ďalej, ktoré nepotrebujeme. Hej. Ale nechceme sa to vzdať. A to je to vlastne ten problém, že mm. sa takýchto vecí tiež nechceme vzdať, tak e, budeme žiť iba v tej krátkej dobe, ktorú, ktorú vidíme. rozumiem. Rozumiem, čiže vy celkom správne poukazujete na to, že, že celým problémom naším je vlastne to, že spoločnosť tá európska súčasná žije na takej vlne konzumno-hedonistického života, užívanie si, spotrebovávanie, toto je dnes to naše náboženstvo. Áno. A jednoducho, že akože hodnoty sa vytratili, nejaké sebeobetovanie, to je úplne ako stratené, to je nič. A jednoducho, keďže my takto fungujeme, tak to je vlastne problém čokoľvek tu presadiť, lebo ľudia to akoby nezoberú, nepríjmú to a politik, ktorý by im teraz prišiel a povedal, počúvajte, Európania potrebujeme, preto aby ste sa začali rodiť, musíte mať, ja neviem, 4 deti, musíte sa obmedziť, zrejme nebudete mať autá, každý jedno, budete mať jedno doma. A už by bol problém, lebo by sa naši Európania rozmazaní, proste začali búriť, že oni sú zvyknutí na svoj štandard a vlastne vrajte, že preto toto nie ide. Áno. Dobre, Juraj Poláček, čo si o tomto myslíš ty všetkom? O čom zadubávime? Je to proste ďaleko, len samotná táto otázka je na také dve, tri relácie. Pán Konček mal akože dobrú poznávku, akože dobrú paralelu s tým starým Rímom. Aj ten starý Rím v časoch, poďme toho, keď, už to keď už prestali fungovať tie hodnoty hej, že, toho patriotizmu hej, to, akože som Ríman a podobne e, a jednoducho už začali fungovať len na tej báze že chlieba hrí hej, akože tie občania Ríma, ktorí potom vlastne ďalej volili a už ich nič iné nezaujímalo my sme vlastne v, povedme, v tejto fáze Aha. Ten rím sa rozpadával potom ešte stovky rokov. Hej. Ale my žijeme v ďaleko rýchlejšej dobe, aj to, čo trvalo predtým stovky rokov, dneska trvá desiatky alebo možno len roky. Hej. Takže tiež si myslím, že situácia minimálne v západnej Európe sa dá zvrátiť len veľmi ťažko, ale oponoval by som v tom, že, že to nie je možné že to nie je možné zvrátiť. Zvrátiť je to možné tým, že sa tá spoločnosť znova nejakým spôsobom, možno nejakým, dalo by sa povedať skoro aj zázrakom, odvráti vlastne od, alebo respektie príkloni k tým, povedzme, konzervatívnejším hodnotám životným a to sa napríklad deje momentálne v Amerike ale dobrý príklad a to málo kedy ako je spomínané tak je Rusko Rusko v tých 90. -tých rokoch aj do roku 2000 zažívalo neuveriteľnú katastrofu demografickú tam klesla umrtnosť mužov pod 60 rokov ako priemerný vek dožitia bol pod 60 rokov to je niečo neskutočné Ľudia umírali ako muchy a za ten čas e, došlo k takému úbytku populácie, ktorý je porovnateľný s vojnou, doslova. A e, tá situácia sa zvrátila. Zvrátila sa jednoducho novým vedením, ktoré nastavilo tak, ako sme tu spomínali, prorodinnú politiku. He, začali sa dávať použičky, začala sa podporovať e, ako mladé rodiny a ten, tá demografická krivka sa otočila a aj, aj je kladná, že Rusko prestalo vymierať, Rusko vymieralo a hovorilo sa teda, že ak to takto ďalej pôjde, tak o nejakých uh, 100 rokov proste Rusko zanikne ako, ako národ uh, teraz sa to otočilo tá krivka a znova to začalo ísť hore takže uh, určite sa to dá a ďalšia vec, čo by som rád pripomenul, uh, každý robí katastrofu alebo hm, považuje za katastrofu, keď počet obyvateľov klesa. Hej. Treba si uvedomiť, že táto krajina pred nejakými 20-30 rokmi alebo respektíve to európske spoločenstvo malo ďaleko menej obyvateľov, obyvateľov a fungovalo. Hej. Takže nie je vôbec problém to množstvo ľudí. aj túto krajinu respektíve tú Európsku úniu dokáže nejakým spôsobom uh, uriadiť aj ďaleko menej ľudí alebo vyrábať alebo niečo podobné. Ale zase na druhej strane uh, my máme extenzívne uh, priebehové dochodkové systémy, to znamená všetko, čo ide do toho dôchodkového systému sa ukážete vypláca na, uh, na dôchodky. A toto je možné len vtedy, keď pribúda obyvateľstvo. Hej. Takže aj tu nám bude treba urobiť nejaké zmeny, ak sa jednoducho toto počet obyvateľov bude neustále znižovať a jeden človek už nebude živiť tak, ako bolo kedysi, že dvaja ľudia živili jedného dvoch chodcov. Teraz to bude naopak, jeden človek bude živiť dvoch alebo troch dvoch chodcov. Takže tieto všetky veci si myslím, že sa dajú riešiť v tej západnej Európe. Uh, oni sú už na hrane, možno už sú dokonca až za ňou, mm. aj, takže to už bude veľmi ťažké, ale um, my sme si mali skutočne uvedomiť, že, uh, kde sme a povedať si, čo chceme. A u nás, uh, vzhľadom na to, že nemáme ešte takúto ani uh, takú veľmi veľkú krivku vymierania, aj keď teda Slovensko je na to veľmi zle, uh, ale Jednoducho, aj keby u nás počet ľudí klesol, s hľadom treba na nezamestnanosť a podobne, myslím, že by to nebol až taký obrovský problém. A ľudia sú ešte stále zvyknutí, treba sa samozásobovať a podobne, mm. aj čo nie je v tých veľkých aglomeráciách dneska už prakticky možné. Takže pre nás vidím ešte veľkú šancu ako na tej, v tej východnej Európe, ale tá západná Európa je na tom skutočne dozle. No, my si tu dnes, aby som to trošku tak zhrnul, vlastne hľadáme odpoveď s týmito tromi pánmi na otázku, že či to všetko, čo sa okolo nás deje ohľadom migrácie a, a, a tých rečí okolo multikulturalizmu, či to je proste nebezpečné, zlé, niečo, čo na nás len tak ako spadlo a teraz sme pod ohrozením. Alebo či je to možno nejaký umelo vytvorený nepriateľ, za ktorého dokonca môžeme aj my sami do veľkej miery. Tak zatiaľ sme si tu vlastne povedali, čo? Zatiaľ sme si to povedali, že, že áno, do veľkej miery za to, čo sa deje dnes, aj teda v prípade migrácie si môžeme sami, pretože naši politici sem pod rúškom humanizmu e, ťahajú rôznych migrantov z rôznych krajín, ale vlastne to nie je humanizmus, len ďalšie zneužívanie týchto ľudí. Ako povedal pán Gonček, my sme týchto ľudí z iných kultúr zneužívali už dlhé doby. Nie, zrovna my tu na Slovensku nie až tak. Alebo vôbec nie. A to ani je porovnateľne, ako povedzme niekde v Británii, vo Francúzsku, ktoré mali svoje kolónie. Čiže my tu nemôžeme sa tváriť, že to, čo sa tu teraz deje, že to sa nás netýka. No týka sa to Európy, lebo proste európske krajiny v minulosti z tých ľudí, z tých krajín žili uh, a dráncovali proste nerastné bohatstvo o tom koneckom, hovoril pán, pán Konček to, kde sme sa ďalej vlastne dostali je otázka toho, že do akej miery je naša vlastná kultúra života schopná lebo jedna vec je to, že uh, ako som aj pustil ten zvuk pani zo Švedska, ktorá hovorí o tom, ako to tam dnes vyzerá, aké je to zlé, ale otázka je, že vlastne tá že do akej miery my sme života schopní ako Európska kultúra ktorá by mala stáť na nejakých hodnotách, e, tradíciách, na niečom proste, poviem to tak, čo by nás malo presahovať, tak to aké miery my sme momentálne schopní obstáť. No a z toho, čo ste počuli, no máme problém, my tu v Európe máme problém, pretože nás pokazil blahobyt, pokazil nás hedonizmus, pokazil nás konzum, ktorý proste spolu s všade prítomnou reklamou nás vzbudzuje k nekonečnému míňaniu a spotrebe. A to je taká miera konzumu, že sa to stalo tu v Európe ako by novým náboženstvom pre nás. A to nás nielen pokazilo, ale zároveň aj urobilo slepými voči, voči tej časti sveta, z ktorej sme to nerastné bohatstvo furt brali. A berieme dodnes. Však dnes koho zaujíma? na Slovensku, že, že koľko stojí benzín a prečo stojí toľko a prečo nie toľko. Koho zaujíma v Amerike, že ja neviem, že tá ropa bude lacnejšia, keď my tú krajinu obsadíme ako Irak. To nikoho nezaujíma. Každý povie, no ja chcem lacnú ropu a politici vymy ju proste zabezpečte. Jeho nezaujíma, že či my kvôli tomu budeme musieť nejaké krajiny ako Irak, Sýriu, vydrancovať, zobrať ich neraz, nebo nás nezaujíma. To je mimo nás. No ale potom sa nám to nejako takto vrácia. No a ešte predtým, ako dám pesničku, tak, tak predsa len to by som bol veľmi rád, keby na toto uh, zareagoval o tom práve, čo sme teraz rozprávali. Prá, práve pán Mehager, ktorého máme na, na telefóne, dlhšie už nehovoril, takže pripomeniem, že to je, je moslim pôvodom zo Sudánu, uh, ktorý tu už dlhodobo na Slovensku žije. Je. A to je tá otázka, pán Mehager, ktorá často zaznieva v týchto témach, pri takýchto debatách, že európska kultúra akoby sa stáva neživota schopnou, e, dáva sa do, veľmi často do takého súvisu, do komparácie, do porovnania práve s, s islamskou kultúrou a vraví sa, že tak sa naznačuje, že Európania akoby vymierajú, končia, táto civilizácia končí, pretože sa vzdala hodnôt, ideálov, tradícií, náboženstva týchto všetkých vecí a preto jednoducho už dnes nebude zvládať súboj ako s islamskou kultúrou a jednoducho nás tá islamská prevalcuje. Tak vás sa chcem opýtať, ako to vidíte vy? Ja neviem, takto. Uh, my keď hovoríme tu na v médiách o hodnotách, hodnotách, hodnotách, takže jedna ktorú neviem že vlastne konkrétne, čo sú hodnoty, E, Európy, alebo na akých hodnotách vlastne to je Európa? Keď je to na hodnotách humanizmus a rovnosť a ja neviem, na občiansky som povedal, tak je to, je to nič iné. To je to vlastne hovorí o multikultárizmus. A keď sa hovorí o hodnoty aj kresťanstva, takže že tam ide o miluj... Eh, eh, eh, Blížneho svojho ako seba samého a tak je to znamená, že tam je o láskavosť, o obytávosť a, a viac vlastníkov o dávanie a rád zdávanie. To znamená, že my ne, nemôžeme sa stať, že ja chcem najviac, ale ja chcem, aby ten viac, ten najviac mal ten druhý a ja z toho mám radosť. Ale preto napríklad niekedy ma úplne šokovali tie asyrickí krvciania, ja, ktorí robia, ja s ním tu u nás veľmi veľa a oni mi hovorili, že a, bývajú tu, ale u nás vnitri a stretneme sa väčšinou v parku a rozprávajúme sa ale vlastne, my máme spoločný jazyk ale hovorím arabicky s nimi, tak nemám problém vlastne a priéra takže my hovorili, že nás pozvali kresťania tu áno, pretože povedali nám, že by ste a keď sme prišli v my sme tých kresťanov nenášli ten mladý, 17 ročný, mladý sa im na to, že mi hovorí, že ale som ja som zatiaľ nevier kristian, hovoríš, prečo? Protože idem do kostola, veľa staré bábky, keď trošku vidím kotlovanský a trošku tú kultúru, že napríklad najvyššia uh, kultu, uh, hodnota kresťanstva je dávanie a rádost dávanie a najvyššie obytať to robil. Ježiš Kristus vlastne dával sám seba a to znamená, že najvyššie je dávanie a tu na nikdo nič nedává, všetka. všetka, všetka. Každý závidí každý a každý vlastný len podkupává toho, toho, toho druhého. A on mi hovorí, že to tak sránte, že keď povíš nikomu, že bám Boh zaplat, tak on robí z toho posměch, že jaký Boh? Akože dával na Jura a každým na Boha. Akože osobně, Žiči sme semka a potom ten jeho otec, taký starší, on hovorí, že ja mám strach s mojimi deťmi, takže keď skončí vojena, ja sa vrátim dnes, nie. kvôli sebe, ale kvôli tomu, že nechcem, aby moje deti vyrasli v tejto kultúri, ktorá yeah. absolútne nemá nespoľočne s kresťanstvom, ona opraví Boha, robí posmierky z Boha a nejšiu s tým. Tak, takže povede mi, keď aby sme neboli v tým genárnej rôve, že hodnoty, hodnoty, hodnoty. Povestíme, že o akých hodnotách hovoríme. Keď hovorím o hodnotách kristianstva, tak toto je úplne vytráte lístne ruky, Keď hovorím o hodnotách humanizmus, takže z toho, ten humanizmus je to, čo hovorí o tom, pán Kočík, to je humanizmus. Toto nechápim. A toto prasované, ktorý ktorý, ktorý hovoril, takže my, my v Európe, ja hovorím o, o Európe, už keď žijem tu 30 rokov, takže a som občan to, tohoto štátu, alebo občan Európe, keď tak hovorím o Európe, ja som s toho smutný. Ja teď hľadám a chcem na moji deti naučiť, učiť tá Európa. Ja som mm. svoj, mm. Európe, som to proste neviem. No, no, ja, ja som vám ani... A ešte jedna pozmámka, ešte mališka pozmámka, Iva že keď jen spohlasím úplně s tím rečnikom předtím, že hovoril o tom, že, e, že vlastně ta Európa vymerá tak dělat tak dělat ale on hovoril ještě jedná věc že, ho, upraví, že, že hovoril, že aj Európa, když je nás je málo tak aj toto málo dokáže zachovat ale to nejde o, že máli pošetovat věči, ale větší, ale jde o postarnutě tak ty za chvílku ty starší lidi, jako já Mám 53 a za chvíľku budem dochodca, tak nebude nejaký mladý, ktorý bude zárabať, aby som ja mohol dostať dochodok. O tom tu je. Nie je o tom, že 500 miliónov bude mať Európa, alebo 400 miliónov, ale koľko mladých a koľko starších. A toto je na rovnaký Európy dnes. Starnutie a potom strác identity. My, my hovoríme o hodnotách, ale naozaj. Ja ho za nevidím. Nevidím. To je ten problém. No, to, je, to ste tráfili celkom dobre, klinec po hlavičke. My si teraz dáme samozrejme pesničku. A, ale ešte predtým vám pustím jednak jeden zvuk. To je, bude vlastne hovoriť český katolický kňaz Petr Píťha, ktorý tvrdí, že naša európska civilizácia umiera. A to preto, lebo sa zbavila Boha a etiky a preto, lebo tie presne, ako vy hovoríte, tie hodnoty, o ktorých tu každý rozpráva o nejakých európskych hodnotách, ale už ani, už ani pán Boh nevie, čo sa vlastne pod tými európskymi hodnotami skrýva, že to vlastne je ten práve náš problém, že, sme, že hovoríme o hodnotách v Európe, ktoré sme tu stratili, ale vlastne ani nevieme, čo sme stratili, že nevieme nič, čo sme mali. A je ten možno, že církev sama o sebe už prestala hovoriť s rozumiteľnou rečou, ktorej by dnes človek rozumel, ale hlavne problém je asi aj v tom, že my sme taká teraz bezhodnotová spoločnosť plná individualizmu, genderizmu, homosexualizmu, multikulturalizmu, hedonizmu, konzumu a teraz čo z tohto sú tie... Sú tie hodnoty, na ktorých toto celé chceme postať. Proste v tom chaos. Hovoríme o niečom a nevieme ani poriadne o čom. Ale ešte pred pesničkou teda spomínaný zvuk od, alebo teda názor katolického kňaza Petra Pidhu ktorý hovorí o tom, že vymieráme v Európe pretože sme sa zbavili skutočných hodnot. Tak poďme na ten jeho názor. Poďme si ho vypočuť. My jsme ve velmi zvláštní válce a nechcem si to přiznat. My máme ze strany radikálního islámu vyhlášenou náboženskou válku. To je hlavní nepřítel. Jenomže je to válka roztroušená, nebude mít žádnou bojovou linii, bude to jednou tándle, pak bude 600 kilometrů dále, pak 1500 kilometrů dál, pak bude chvíli pokoj, pak se zase něco stane tam, kde byl ten první. Je, jako ten nepřítel je těžko uchopitelný. Ale jsme v náboženských válce a bohužel džihad je válka genocidní. Takže s tím si nejde hrát. <laughs> Situace té Evropy je krajně nepříjemná, protože stát v náboženské válce a nemít Boha, to je skoro beznadějný, Na to by se musela vrátit k tomu svému Bohu, který ji definuje. <laughs> Dneska opravdu není možné říct, že evropský kontinent je. Křesťanský. Jenomže ono, si to, ta Evropa šíleným způsobem zkomplikovala, protože to znamená, že by musela jít ke svým kořenům. Jenomže člověk, který jde ke kořenům, je trapný radikalista. Člověk, který půjde k základům, aby na nich začal znova stavět, je trapný fundamentalista. Protože nám se podařilo skazit řeč a v tu chvíli nemůžeme nic, protože my operujeme s pojmy a nikdo neví, co to je. Nějak se tomu tak dneska rozumí, ale on je to všechno blábol. Smér a koráb do tmy vplouvá možský ďáble ber ber a nebo nech zbloudilý koráb môj, na vlnách se kymácí a ja zapomněl i signál volací zbloudilý koráb múj pluje černým orkánem Když jednou padneme, nevstanem Hřebeny mořských vln Jsou tvoje plavé vlasy Když jsem se láskobil Jako Skaramůř Na hrudi amulet Mi připomíná časy Kdy jsem tak šťastný byl a co nevrátí se už. Zbloudilý korámů, můj na vlnách se a já zapomněl i signál volací. Zbloudilý korámů, můj pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstanem. Černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj asyl po boji. Koráb vratký je, on přijíždí, míří ke dnu. Jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí, sploudilý korámu. Na vlnách se kymáci, a já zapomněl i signál volací zbloudili. Korám pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstaneme. Večer. Posunuli sme sa, vážení poslucháči, do poslednej polhodinky našej dnešnej relácie v prvej línii, v ktorej sa spolu s pánom Salahom Mehagerom, Jánom Končekom a Jurajom Poláčkom viac menej snažíme dať odpoveď na to, prečo vlastne dnes máme ten problém, ktorý tu v Európe máme, prečo teda nám sem prúdia zástupy, alebo teda masa migrantov. Mnohí ľudia to vnímajú veľmi negatívne, obávajú sa toho, je to ohrozenie, nie je to ohrozenie európskej kultúry. To, čo sme si doteraz povedali, je jednak to, že teda naši politici toto podporujú, vyhovuje im to. Jednak z dôvodu, teda, že zoberú z týchto krajín tých najlepších ľudí, ktorých potom tu využijú. Ďalšia vec, ktorú sme si povedali, je tá, že jednoducho sa im to hodí aj kvôli demografii, na čo by tu podporovali nejaké programy, ktoré by mali smerovať k tomu, že ľudia v Európe budú mať deti na čo, však si zaholáme zniekadial No a Vlastne sme sa dostali nakoniec aj k tomu, k tej debate. Je to také trošku spytovanie svedomia, ale asi to treba urobiť, pretože napokon sme sa tiež dostali k tomu, že, že chceme tu akoby bojovať s, s migrantmi, s islámom, s niečím, a, ale vlastne nevieme, na čom stojíme, vlastne nepoznáme vlastné hodnoty, zbavili sme sa toho, čo čo Európa považovala alebo bolo pre ňu dôležité, na akých základoch je toto celé postavené. Dnes o tom nevieme nič, prostě tápame, nerozumieme tomu, len sa niečoho obávame. Ja som ešte nedal, ale predpesničku asi ja to uvedomujem, možno zareagovať dvom pánom, ktorí sú aj na Skype. Ja som skôr sa teda bavil s pánom Mehagerom, ale asi by bolo fajn. Ešte predtým, ako sa pustím aj do mailom, dáte aj priestor aj tebe, Juraj, aj pánovi Končekovi. Ešte k tomuto, o čo čom som sa bavili v závere pred pesničkou, teda chcete, tak nech sa páči, môžete samozrejme aj vy na to zareagovať. Nebudem vás vyvolávať, kto, kto máte chuť, tak môžete ešte niečo k tomu ja, dodať. Ja, ja poviem, že čo som vlastne zabudol, že ten ekonomický prínos súčasnej migrácie je záporný. A to znamená, že o, tí ľudia nám určite nebudú robiť na dôchodky, naopak, väčšina tých ľudí o, bude brať viacej, respektíve tá masa bude proste odčerpávať viacej ako bude do toho rozpočtu dávať je, to je prvá vec druhá, čo by som chcel k tým hodnotám povedať často sa v tých kruhoch migrantov respektíve ľudí, ktorí žijú v tých uzavretých hodnotovo pevných komunitách zase nebudem hovoriť či sú to moslimovia animisti alebo kresťania, ale proste hodnotovo pevné tak hovoria, že um, kam sa máme integrovať hej? do tohto ja neviem, bezduchého systému? Hej? Proste my máme svoje hodnoty a uh, vy nám neponúkate žiadne hodnoty a to, čo um, nám prezentujete, že európske hodnoty, uh, tak to sú, ako sme to už opisovali, aj to je No, viac menej len sú to len rôzne variácie hedonizmu, hej, užívania si toho života a to oni nechcú to oni nechcú, pre nich sú to určite aj pán som zabudol meno Potvrdi, tak, prosím? myslíš asi pána Saleha, ktorý je na telefóne Saleh no, Meha uh, Mehager uh, tak určite potvrdí aj, že svoju rodinu, svoje deti vychovával v prvom rade tomu, aby si vážila teda svojich rodičov, svoje príbudenstvo. Hej, proste toto je pre neho, alebo respektíve pre ľudí z tohto kultúrneho okruhu, to primárne, to podstatné. ľudia, ktorí sem prichádzajú, stále si, oni neodchádzajú tak, že zanechajú za sebou všetky tie hodnoty. Naopak, ten svoj hodnotový systém si prinášajú sem a tu nenachádzajú nič, či, čím by sa mohli inšpirovať. Preto vlastne vznikajú aj tie rôzne uh, uzavreté komunity a potom z nich vznikajú neskôr novou Takže uh, to len ako k tým hodnotám Ešte pán Konček dnes dostane uh, mm, No slovo. ak chce, samozrejme, môže zareagovať pán no, Konček. No ako, ja som není moslím, som ako uh, kresťan. Keď uh, po užitej životnej skúsenosti som sa stal skôr takým agnostikom. Ale mám skúsenosť v Slavskej Arábii. že tam som bol veľakrát. A keď tam idem na služobnú cestu, tak tam sa nedá ísť na dva dni ako do Nemecka, že vybavím a vrátim sa späť. Musíte rátať čoždavky 10 dní až 2 týždne, pretože ten život aj ten obchod funguje tak, že vy musíte toho obchodného partnera spoznať a musíte zažiť tú jeho rodinu. On vás musí prijať a až potom môžete obchodovať. Tak ja tam čože poznám, čo mám partnera, tak poznám celú jeho rodinu. Aj, aj vedľajšiu rodinu a oni sa žijú s tým, že napríklad v Saskarábii není vôbec žiaden sociálny systém vybudovaný, tak ako tu naša podpora v nezamestnanosti, dôchodky a tak ďalej. Ale tam tie rodiny sa navzájom o seba starajú, to znamená napríklad, čo mám skúsenosť aj s tým môjim kolegom, jeho najstarší brat je najbohatší a on pomáha všetkým ostatným. A v arabskej rodine alebo v, v, v tej blízko východe neexistuje, aby syn, alebo deti dali svojich rodičov do, do, do, do, do domova dôchodcov a že by sa ho nepostarali. A toto je to, že neviem, že či sa máme my báť ako Európa novej kultúry, ktorá by sem prišla. Je, že, ono, že tá nová kultúra, ktorá by sem prišla, tak by ono, že pomohla tomu životu, ktorý tu nád je. A, no, teraz... No, by sme to mina dobre, teraz už cítim, že Juraj asi bude chcieť na toto zareagovať. Juraj. Čo? O, ja osobne som neveriaci, aj, ale tvrdím teda, že a, táto kultúra vyrastla z tých judeokresťanských koreňov, a, ku ktorým sa samozrejme hlásim. A, jedným z nich toto je vlastne rozdiel, keď už teda hovoríme o tom islame mm. že islám je svojim spôsobom fatalistický a určite by to neprispelo, neprispelo povedzme k rastu tejto civilizácie alebo tejto kultúry takže a to môže, pretože nepoznáme ten islám vidíte, lebo, uh, ja osobne to... ho poznám celkom dobre ale, ale, konečne... ale takisto by kresťanstvo. V 15. storočí, keď prišlo do Afriky, alebo keď prišlo do Ameriky a vyhubilo tam, uh, že stú, civilizáciu, tým, no, že tým, tým, tým, ľudia, tí ľudia, ktorí tam prichádzali, tieto to kresťanstvo nepoznali. A tu je tiež ten problém, akože v rámci, akože, tých moslimov, ktorých, akože, my vidíme, že oni tiež nepoznajú islám a iba uh, nejakým spôsobom interpretujú to, čo si myslia, že čo islám je, a preto akože, je to nekompatibilné aj s tou európskou kultúrou alebo s nami, ale keby, keby sme Monože, akože, rozprávali s našimi predkami, čože, keby starí rodičia naši, ktorí na boli, žili na Slovensku a napríklad na Orave, a rozprávali by sa s nejakým uh, rovesníkom alebo moslimom, tak pred 100 rokov by vôbec nemali problém spolu žiť, pretože tie hodnotové systémy sú veľmi podobné tomu, čo sme my opustili. Ja som to nás spomínal, ja, že tieto ja, veci to je, to je troška týra, najdruhšie. Sme sa uh, nedostali vlastne k tomu meritu veci, ku ktorému možno ako poslucháči oh, aj sem išli. Uh, ale ešte Jedna vec z toho, čo ste hovorili, že my by sme mali sa cítiť viny za nejaké roky kolonizácie. Nie, nemali by sme sa cítiť viny. Naopak my sme spôsobili ako obrovský rozvoj, ako táto západná civilizácia po celom svete. Prinesli sme aj utrpenie, to je pravda. Ale bez západnej civilizácie by neboli počítače, by neboli lieky, by neboli ja neviem, hospodárske výnosy, plodín a tak ďalej. V konečnom dôsledku... Všetko teraz v momentu nezabíja. Toto všetko, čo akože, akože prinesú ten pokrok, tak je našou záhubou. Tak to je diskutabilné. E, to je vec nastavenia spoločnosti. Ale e, ja som len chcel podotknúť, akože čo ste hovorili, že máme cítiť historickú vinu. Nie, nemáme. No, ale e, aby sme sa dostali ďalej, lebo už nám končí reláčia. No nie, čakaj, ja, ja by som to trošku aj potiahol ďalej, lebo ja viem, prečo som to chcel takto ťahať, ako sme to ťahali zatiaľ že zatiaľ je to naozaj uh, v tej polohe, že sme si už som to aj povedal, vysypali popol na hlavu. aj to bolo sebaspytovanie, aj to bolo uznanie chýb, ktoré sa tu udiali. Doteraz sme hovorili len, len v podstate o tomto. Len teraz uh, sem to treba vlastne posunúť a ja som, ja som rád, že ste to, pán Konček, vyťahli, aj keď teda... To, preto som dal hneď slovo, lebo som tušil, že s tým súhlasiť nebude, že vy ste hneď e, akoby z tých, z tých pozitív inej kultúry povedali, že teda možno práve preto, že tá, tí ľudia, ktorí sa z inej kultúry smerujú a my sme tak skazení, ako sme, a to sme vlastne o tom doteraz rozprávali, sypali by sme si popol na hlavu, tak vy ste z toho vydudukovali, že no a práve preto, že my sme už takto sp skazená spoločnosť, ako sme, v podstate to potvrdil aj katolícky kniaz pán Piďha, povedal áno, nemáme už hodnoty, stratili sme Boha, stratili sme etiku, áno, dnes už možno nie sme schopní ustať ten boj s islamom. Tak vy ste z toho vydudukovali takú tú tak, myšlienku, že no, a veď práve preto možno tí, ktorí sem prichádzajú, tí iní z inej kultúry, že možno to nebude pre Európu problém, ale že to možno bude práve akoby takéto nákopnutie, že, že tá Európa, ktorá teraz úpadá pre tie choroby, ktoré sme tu pomenovali, že toto bude ako taký nový závan, tak toto nejako od vás chápem. No, a teraz ideme k tej podstate. Uh, ale mnohí Európania sa viac ako samotných migrantov boja náboženstva. Uh, ktoré zo sebou títo ľudia prinášajú. Už uh, pán Salej hovoril o tom, že, že teda to nie je len islám, že sú to animisti, ale, ale dobre, ale zase buďme nejak aspoň zhruba v tých pojmoch doma a, a faktom je, že z, z Afriky síce chodia animisti, ale ne, nepredpokladám, že do Nemecka v tom milióne migrantov, ktorí prišli, je viac animistov a kresťanov ako moslimov. Proste do Nemecka prišlo viac moslimov. Smerujú sa moslimovia a ľudia v Európe toto cítia ako veľký problém. Boja sa islamu ako náboženstva, ako ideológie. My z mainstreamových médií počúvame o rôznych osobnosti verejného života veľmi často, že Islám nemá nič spoločné s terorizmom, že Islám je náboženstvo lásky, mieru a tí, ktorí páchajú v jeho mene zlo a vraždia. Takto si, v skutočnosti sú to len ľudia, ktorí si zlé vyložili toto učenie. Uh, tak ja by som sa sem rád dostal teraz, že, že teda ako to je je skutočne pravdou uh, že uh, islám je a vôbec teda to náboženstvo, tá kultúra, ktorá sem teraz spolu s migrantmi chodí ide, nie je len táto, ale aj táto a vo veľkej miere práve toto učenie uh, je teda skutočne pravdou, že islám je ako ideológia uh, že obsahuje v sebe prvky násilia, ktorými sa možno inšpirujú niektorí veriaci, alebo je to naozaj tak, že je to len nejaký milný výklad Koránu istej malej časti moslimských veriacich, ale že v skutočnosti je to mieru milovné účenie. Lebo toto je vlastne teraz ten, ten problém, ktorý my tu máme. My máme síce do konca relácie 10 minút, ale by som bol rád, keby sme tu mohli ešte trošku dlhšie ostať, lebo teraz sa dostávame podľa mňa k tej podstate, že Takže ja by som chcel zareagovať. Hneď, hneď vás nechám, pán končik, len, len chcem dať, dostať poslucháčov do kontextu. Že my sme doteraz hovorili o chybách našich vlastných, tie sme si priznali. Ale teraz sa ideme baviť o tom, že áno, máme tieto chyby. Áno, skutočne ich máme. Áno, skutočne v minulosti sa diali nespravodlivosti voči Afrike, voči Blízkému východu. Dejajú, dejú, sa do dnes. Mohli by sme dodnes hovoriť o Iraku, ktorý rozvrátil, Spojené štáty a tak ďalej a tak ďalej. Hneď, hneď, hneď. Ale teraz, ale teraz, to, toto všetko, čo sme si teraz akože sami sebe priznali, je to naozaj o tom, že Máme to vzdať, máme povedať, áno, naša kultúra prehrala, sme tam, kde sme a, a prichádza nový vietor v podobe islamu a, a možno to bude pre nás lepšie, ako to naznačujete vy, pán Konček? Teraz môžete tak si vznam, Keď vezmeme napríklad historický, napríklad obdobie, keď v Španielsku, v Andalúzii fungoval islám, židovstvo a kresťanstvo pokope, tak to územie normálne vedelo fungovať, bolo prosperujúce bolo najefektívnejšie v rámci Európy. A žili spolu kresťania, židia, moslimovia. Keď to územie dostali do správy katolickí králi španielskí, tak čo sa stalo? Španielskí židia museli odísť do celej Európy, lebo ich vyhnali. Hej, vyhnali moslimov a, a celé sa tam tá spoločnosť takže rozvrátila. A keď vezmeme napríklad aj šári my na Slovensku, alebo v Európe vnímame šáriu iba z toho mainstreamového, hej, že kameňovanie žien uh, a odtíňanie rúk a tak ďalej. Ale to len výňa to len veľmi krátky a mimo kontextu. Tá šária, keď som sa o to zaujímal, tak dnesie v sebe o mnoho viacej vecí do života a napríklad islámske banky, ktoré fungovali na práve Šária a keď prišla tá najväčšia kríza v roku 2008, mali žiadne straty, pretože neobchodovali tým štýlom, ako obchodujú Európske alebo americké banky, ale v zmysle toho náboženského práva Šária, keď obchodovali, tak nemohli obchodovať na úrok, museli iným spôsobom obchodovať a nestali sa obeťami tej bubliny. A takisto aj iné veci, keď som zažíval tej Sáutské arády, keď som sa pýtal tých ľudí, tak som uh, nejaký iný pohľad na vec dostal. Takže určite akože samo o sebe to náboženstvo je rovnako dobré a zlé, ako je kresťanstvo a rovnako dobré a zlé, ako je aj židovstvo. Pretože máte aj v Izraeli dneska, uh, ortodoxných uh, uh, židov, ktorí sú militantní. Takisto máte aj ortodoxných kresťanov, ktorí sú militantní. Takže toto sa nachádza v každom náboženstve a ten človek, ktorý ho prijal, nepochopil a zle ho aplikuje. A tu je potom ešte problém v rámci islámu ten, že e, v rámci islámu je omno mnoho viacej tých e, nepochopených ľudí, lebo islám nemá tú štruktúru ako nejaká cirkev, takže tam si každý to nejakým spôsobom vysvetľuje podľa seba. Mm. Takže, takže tí ľudia, ktorí zažívajú nejakú nespravodlivosť, chudobu, hej, tak nejakým spôsobom sa ventilujú tým, že nájdú si obhajobu v Bohu alebo v tom Koráne, ktorý si vysvetlia podľa seba a pod, potom ten tl... vonkajší človek to vníma tak, že to jeho konanie je čisto spôsobené tým islámom. Dobre, dám hneď priestor samozrejme e, o, o, o, ďalším dvom pánom, ale ešte predtým. E, mám to teda chápať, pán Konček, tak, že po tom všetkom, čo sme tu teraz hovorili po tých chorobách a problémoch, ktorými táto naša európska spoločnosť skutočne trpí. Máme ich tu. A veľké problémy sme si spôsobili sami, spôsobili sme problémy iným. Mám to chápať tak, že vy tvrdíte, že možno práve náplasťov na, na tieto problémy by bolo to, keby sem začala chodiť húfne iná kultúra, iné náboženstvo a mohli by sme sa od tohto náboženstva inšpirovať. Že to je akoby ten pre vás e, priateľný nový, čerstvý závan, ktorý tu potrebujeme? Nie, po, takto. Ja som ako nenáboženský človek, ako dosť k záveru, že, ako myslím, že povedal Nietzsche, že náboženstvo je opijom ľudstva a s tým <laughs> aktuálne súhlasím. Ale myslím si to, že tak ako čo, kresťanstvo zachránilo Európu, keď Rímska ríša nedokázala dať svojim obyvateľom hodnoty, tak dneska sme sa tiež dospeli do toho stavu, že hodnotový systém, ktorý je v Európe, nedokáže naplniť obyvateľov tak, aby dokázali ďalej plne fungovať, tak sa nájde niečo iné. Či to bude Islám, alebo či to bude buddhizmus, alebo nejaká tretia iná cesta, ja neviem, okay? Ale určite dôjde v priebehu nejakých 20-30 rokov k takej zmene v Európe, že budeme ju poznať celkom ináč ako doteraz. A pre vás je táto zmena už nezvratná, že musí prísť? Myslím, že sme v takom stave, že už je nezvratná. Mm. E, že ako mali by sme si akože normálne ako strategicky povedať, že poďme sa zariadiť, ako to bude fungovať. Bo akože rob, sa nejaké ilúzie, že sa to nejak zmení a bude to ináč, alebo že budeme proti niečomu bojovať, asi nemá, nemá to logický význam. Mm. Pán Mahager, počuli ste, čo povedal pán Konček. E, tako to vidíte vy. Je, je naozaj, môže byť islám akoby pre vás novým, tým závanom, čerstvým vetrom do, do tých problémov, ktorí tu v Európe sú, alebo nie Takto. Je to vôbec kompatibilné Takto. s tým, čo my Takto. tu žijeme? Nie je to kompatibilné? Teraz sa dostávame k, tý, k tým podstatným záležitostiam, ktorých, ktoré ľudí trápia. Tak ako toto vy vidíte? Takto. Ja chápem Európu e, ako účianskú spoločnosť. Nechápem ako nábeženstvú. Ale, ale, ale veľké nábeženstvo, ktorí tu sú tu, e, Oni sú na rovnakých hodnotách. E, vo. Islám a judaizmus z pohľadu islámu je, sú rovnaké rovnakých hodnotách a preto napríklad muslimovia, aby som sa stal muslimom, musím uznať všetkých prorokov, vrátanie Možiša, Ježiša, musím sa, všetky e, tóry a tak ďalej, inak by som som muslim. A pretože musím uznať, že tá cesta je jedna cesta, jeden Boh, jedna viera a, a, a dajme tomu, že len chápam ľudí. To znamená, že tie hodnoty nesú rôzne. Ale chcem len jednu vec doplniť, čo, čo hovoril pán Konšek, a, že e, ľudia, ktorí sú frustrovaní, e, môžu, dajme k tomu, že hľadať v tých svätých mináciách, bibliárov, e, to, čo im naplná a čo, čo im dajme k tomu, že to, to ich fanatizmus uh, napríklad nám podporuje. A preto všimame si, že naozaj tí problémy, ktoré máme dneska, ktoré, uh, a ľudia, ktorí my považujeme za fanatizy, ocházanú len, len okolo toho arabského polostrova, kde žije iba 10 perset muslimov. 10 perset muslimov žije okolo toho arabského polostrova. A 90 poslimov žije v Malízie, v Indonésie, v Nážerii, v Kénie, v Etiúbii, Indie, Indie, Indie, Indie, úplne, a nene v tom arbyzskom polo -stru. To zámené, keď napríklad, keď Malízie, ja som nikdy nepočul, že nejaký malížan, ktorý je v Malízie asi 150, alebo koľko muslimov, alebo 125, nekolko to ich tam je, Nepočul som Maližania, ktorý spravil teroristický otok. Prečo? Pretože žijem demokratickom, usporiadam štáte, ktorý je sociálny štát, je spravodlivost, tam demokracia, tam je ro veľmi rozsporujete technologiík zo všetkých A Nehovoríte teraz to, o Malajzii. Som... O Malajzii, áno. Mm -hmm. Malajzí, o Malajzii. O A preto taky to muslim, áno, je veľkým vzorom, ale to pre je pre mýde menej to zaujímavé, pretože je to človek, ktorý žije usporiadaným životom, áno, ale taký človek, ktorý je potlášaný tému tomu širáku, diktátoru, alebo vstavskáho diktátora, alebo niekde a svojou frustráciou rieši takým spôsobom, že ide robiť problém, tak tie naozaj oni predstavujú len 10 persoň, to je menšina. Mm -hmm. A oni nezajde e, interpretácie, ktorý mu vyhovuje. A preto, na príklad, my nevědíme, že islám je zle, protože existovali nezpět takéto. To rovnako když jsme povedali, že keď, e, v středověku, dá bych tomu, že stýlky naozaj e, v ženy, které nezpůsobili s nimi, ale dali k tomu, že ten trest ako bylo normální a to robili stýlkem. A vtedy jsme nepovedali nikdy, že kristálky bylo je zle, ale povedali, že zlyšali ľudia, kteří spravili ovchod z toho kristán. To je dobré, vždy je dobre, ale zlyhali tí ľudia, ktorí spravili také zbristova, ktoré... Áno, vy sa aj myslíte, že to je teraz druhú? Nemá na to. Áno? Ja, Takže no. hodnota týchto, chcem to povedať, hodnota týchto, uh, uh, hodnota viery, ako ja, ako veriaci človek, od, na rozdiel od, od končíka, ktorého je, je to môj kamarát, ktorý ho pozná viac ako, pozná sa ako tým, že je a a, a, a mám ho rád a viem, že on a, a, môže hlasiť takú, keď nevieria si, ale je to človek, ktorý má svoje hodnoty. Ale hovorím, hovorím že hodnoty kresťanstva, hodnoty judaizmu, hodnoty islámu sú rovnáky. Problém je v tom, nie v isláme, nie v kresťanstve, nie v judaizmu alebo nie v Problém je v tom, že chori ľudia ktorí vždy najdú nejakú zamienku, a dneska je security business, ale výsledky business je veľký biznis, ktorý ne užívajú media, ne užívajú a také, a a ne užívajú tých, týchto ľudí, ktorý sú zranitelný, sú šibnutý, a tak a také, na to. Češi, ktorý robili teroristické otváky dneska, keď na ich zoznám, nejaký normálny človek nezmiený. Většinou uh, seděl několik rokov v pasi, má problémy s drogami, alebo krádol, alebo jednou chodil v romantických člověk. Nějaký normální člověk, který išel z nějakých univerzity, ale z nějakých usporiadení rodil, nebo usporiadení život mal, nejšel. Většinou těch zrádě, které jsou lidé, který, so lůděv, který reli život žili táto spossoú, že on uplne teda si je nadrogovaní i alebo jajem uplný mimo toho života a jemu to je jednoší zoberej nakla ďaka zabie, ľuďa alebo ide doto tento človek názlaj ako hovorili teraz o tomu tunúnušia novie je bratia, že on náboď analfabet a ná sa be táto vyjarevena je to začo on nile zznavide sa v nevie absolú nikbybo Čiže vy mi vravíte, že, že islám ako taký, podobne ako kresťanstvo, že nie je nejakým, ja neviem, že účením, ktoré by ľudí vyzývalo k tým zákernostiam, ktorých sa niektorí dopúšťajú, ale že práve naopak, že to, podľa toho, čo hovoríte, to sú ľudia, ktorí si tú vieru zle vyložili, to účenie ani, ani nepoznajú, sú to nejaký... Ja, že... No. Ale presně, jakože teraz hověřili štatisticky. No. Pozřejmě, kteří například robili šarže, robili bla bla bla, všetky tyto. Pozřejmě, vy jste novinář, pořejmě na ich uh, uh, CV. Podle toho, co nám povedali tajné služby, ich CV je taký, to jsou lidé vádní. No, to jsou lidé vádní, kteří vědli úplný špatný život, spojený s drogami, s mafiou, s falšováním, s hoci ja no? a potom prišli na to, že chceli nejakým spôsobom vykúpiť sa. Jednohol on chce ako být on chce sa vykúpit a chce inestatné riešenie na jeho problémy a chce on dostať do raja, koho si všetky problémy tam mal, tak on si nejakým spôsobom si dá nejak brádu spraviť a povie, že idem zábit ľudí a tým badom vlastne som robil veľký díhat a môžem dostať do nebec. To je tým No. Dobre, dáme... Dame... a páni, krátka, krátka, krátka, krátka, žiadny nábožený alebo žiadny humánny idie, či je to nábožený stubo, i, alebo iné nemý zlé, sám o Len sú chorí ľudia, ktorí no. vždy najdú zámienkov a on nikdy, nikdy sa nemodli, ale keď chce, nikdy, tak ho zaimkne, pokiaľ ľahko je zabiť niekoho. Mm. Uh. Juraj. Toto je časta, že náboženstvo nie je zlé, zlí sú ľudia, ktorí si to náboženstvo vyložili v zlom. Teraz sa dostávame k tej podstate, tej, ktorej sa mnohí ľudia boja v Európe, že z, z, spolu s migrantami sem prichádza iné náboženstvo, iná kultúra, Uh, tak Salah teraz povedal, že to nie je problém, lebo vlastne náboženstvo ako také, islam nie je zlé, že to je proste problém tých ľudí, ktorí si ho nejak zle vyložia, majú za sebou zvláštnu proste minulosť, uh, sedieť v base a tak ďalej, si to počú. Tak ako ty vnímaš islam? Je to naozaj ja neviem, že porovnateľné náboženstvo s kresťanstvom, aj kresťanstvo robilo v minulosti zlé veci, je to na jednej úrovni, alebo je v tom rozdiel vidíš v Islame ideológiu, ktorá je naozaj pre Európu nebezpečná, alebo je to naozaj tak, ako povedal Salah, že, že nie je nebezpečná, ale ľudia sú zlí. No, ja by som povedal tak, že pokiaľ, pokiaľ sa začne ísť tam študovať dopodrobne a začne sa ísť k tak bohužiaľ tam je ako obrovské riziko Pokiaľ, pokiaľ číta v Korán v arabštine alebo teda pokiaľ sa zaoberá a študuje, to znamená, že by mal vedieť tie jednotlivé pojmy a významy, ktoré sa týkajú treba tých rôznych sú odvolaných alebo, alebo novších a tam je proste problém. Aj, aj má pravdu v tom, že každý, kto sa zaoberá islamom, narazí na obrovské množstvo rôznych výkladov, pretože tam nie je, nie je žiadna nejaká centrálna autorita No ale bohužiaľ ako, existuje nejaká povedme, zhoda, aj, alebo teda veľká časť ženské obce no, a to, učencov povedal, a, tvrdí určitý, určitým spôsobom, že sa to dá, alebo má vykladať takýmto spôsobom. No a práve keď sa, keď sa bavíme o tom, že či sú to šialenci alebo nie sú to šialenci, keď sa robil pred pár rokmi výskum po celej Európe v nejakých šiesti krajinách, to bolo nejakých 10 tisíc ľudí islamskej, teda mosliňského vierovýznania, tak tie výsledky boli ako relatívne šokujúce aj po, celom, po celej Európe. 50, okolo 55% 50 muslimov, teda muslimov hovorilo o potrebe návratu k fundamento, fundamentom, a to hovorím o situácii, ktorá bola ešte pred... pred krízov, aj teda migračnou krízou. To znamená, po celej Európe sú ľudia, ktorí žijú v uzavretých komunitách, hej, to znamená, e, snažia sa nájsť vlastný hodnotový systém, pretože im ten okolitý systém nič neponúka a nachádzajú práve v tom islame a vykladajú si ho tým fundamentalistickým spôsobom. A to hovorím o 50%. hej. Líši sa to od krajiny k Ukrajine. Treba v Nemecku je toho najmenej, ale v krajina, ako v Holandsko alebo niekde inde, tak je toho najviac. A Ďalšie čísla je, že v krajinách ako Holandsko 70% moslimov považuje islamské právo za nadradené právo toho štátu, aj to znamená holandskému. A takisto vyše 57 až 82% ľudí si myslí, že islam nedovoluje žiadnu reformu. To je prípustné, že je len jedna verzia. A takisto sú potom aj zlé... Zťahy, teda zlé názory vo vzťahu k geom k židom. Čiže minimálne pre značnú časť našej populácie, to znamená či už sú to, to geovia alebo, alebo treba židia, tak z francúzska momentálne židia húfne odchádzajú. V podstate je to exodus, ktorý je porovnateľný s exodom pri ja neviem, čo boli tie 30. roky v Nemecku, že sa utekalo huchne odtiaľ, tak dneska utekajú vlastne z Francúzska kvôli tomu, že sú neostále ohrozovaní. A to hovorím o situácii... No, počuli sme to aj od pani, ktorá hovorila o situácii v Švédsku, že sa niečo podobné deje. No, ale, ale, ale to hovorím o situácii pred migračnou krízou. Pozor! Hmm. Pred migračnou krízou. A teraz k nám prichádzajú z kultúr, aj z toho povedme z toho stredného východu alebo z toho arabského polostrova ktoré, ktorí nemajú tento kultúrny vývoj pretože tá naša liberálna demokracia to je skutočne naše historické dedictvo je to my, je veľký omyl, že toto je univerzálny návod na život nie je, je to náš návod na život, na usporiadanie spoločnosti, ktorý sme si my vyvinuli počas histórie v rámci nejakého kultúrneho vývoja. A títo ľudia jednak prichádzajú do, do kultúry, ktorá im je absolútne cudzia, majú iný vzťah um, pre vás k neveriacím, iný vzťah majú pre opačnému pohľadu, ako že ženám je známe, teda, že, um, nechcú spolupracovať s so ženami, považujú ich za niečo menej cené. respektíve pokiaľ vidia samotnú ženu, tak uh, si myslia, že tá žena sa im nejakým spôsobom ponúka. A uh, toto všetko sú uh, kultúrne nedorozumenia, ktoré budú časom len narastať, pretože už vidíme, že je to v tých starých komunitách, ktoré tu nás žijú, dajme tomu už generáciu. A v podstate posilňujú ešte tieto tendencie, ktoré v tej západnej Európe v týchto komunitách sú. A opakujem ešte raz to číslo. Okolo 50% moslimov v západnej Európe je za návrat k fundamentám. To znamená doslovnému výkladu Koránu, k doslovnému výkladu rôznych, rôznych hadísov, a, a, a takisto, pokiaľ sa bavíme a, skutočne o tých fundamentoch a budem to brať úplne doslova podľa princípov abogácie, tak tam tá výklad alebo to význenie Koránu, nie je až také, až také láskavé. V skutočnosti ľudia, ktorí sú z toho moslimského pohľadu, alebo ako moslimovia, láskaví tu v našom prostredí, ja, ja to beriem tak, že neprejavujú tú vieru na vonok a dá sa povedať, že ako keby to flákali. Mm -hmm. aj ten islám. A, práve z, treba z amerického prostredia, tak tam uh, bol ten te známy prípad toho palestinca, ktorý tam uh, na vojenskej základni, ako palestinského doktora, ktorý na vojenskej základni vystrieval uh, prostrední svojich kolegov a on sa zradikalizoval úplne sám aj to znamená začal študovať začal, začal sa čítať rôzne náboženské texty no a no, dospel proste k nejakému, nejakému záveru kde na konci bola, bol ten teroristický čin a to čo vlastne sa dneska deje v Európe je skutočne pred tých uh, kultúr ktoré sú v tomto momente uh, nezlučiteľné a nekompatibilné a existuje množstvo faktieľ ako tých uh, náboženských ediktov alebo vyjadrení, ktoré hovoria o tom, že uh, právo šária, že nie je kompatibilná s tou liberálnou demokraciou A uh, viac menej aj t samotní moslimovia, aj čo som má možnosť sa, uh, sa baviť alebo tak, tak uh, proste berú to ako fakt, že ako naozaj uh, dôjdu uh, tými slovami uh, uh, receptá triba uh, má že demokracia je ako električka. Hež, proste nastúpite na ňu. No, na, nás nám ju aj. Tak, tak proste vystúpite a zavedete si to svoje. A toto je v podstate trpezlivý dlhodobo budovaný plán aj týchto náboženských predstaviteľov, mosliňských, kde skutočne ide im o to, že netreba robiť žiadne rehovoci. Juraj, to, trošku, to nám, trošku, nám už, trošku nám už vypadá vaš uh, skypovo, ale uh, ešte, ešte, skúsim, ja. ešte skúsim jednu otázku no. na teba a potom nechám týchto dvoch pánov, pána Končeka a pána Mehagera samozrejme zareagovať, ale uh, pán Konček ti povedal, že dobré, ale že... Dobre, tak je tu ohrozenie, že islám z tých dôvodov, ktoré si povedal, ale my ako európska kultúra akože teraz vymierame a zomierame práve na tom, čo tu je teraz. Preto on hovorí, že ten islám je akoby taký nový závan. On teraz nehovorí, že toto tu teraz prebehneme, však na za chvíľu zareaguje, opravím, ak sa mýlim, ale on hovorí, že len je to akoby nová príležitosť nabrať nový dých tu v Európe, lebo evidentne to, čo my tu momentálne máme postavené na konzume, na hedonizme, na reklame, na spotrebovávaní, na tom, že proste pomaly je dôležitejšia otázka tá, či si dva homosexuály môžu adoptovať dieťa alebo nie ako tá, či majú proste z ľudia, z čoho žiť, alebo nemajú, že my sme, my sme sa tu, vďaka vplyvom vlastnej kultúry, dostali do bodu, že sme neschopní sa reprodukovať. My nemáme deti, my sa radšej staráme o psy, homosexuáli si chcú adoptovať deti, nerie neriešia to, či sú schopní sa po nepostarať, proste skrátka, dobre. On hovorí, my sme tu, ako európska kultúra, nedotknutá v tejto chvíli moslimami a islamom, proste dekadentná, skazená, neschopná prežitia. A hovorí, a je to ešte iná kultúra, tá moslímská, ktorá v porovnaní s nami je ďaleko životoschopnejšia, tieto debiliny nerieši, keď tu riešime my, nie je taká neschopná proste sa reprodukovať. Tak on hovorí, podľa mňa aspoň som to tak pochopil, že s migrantami prichádza nová nádej sa akoby niečím inšpirovať, čo my tu nemáme. Tak ako toto vnímoť? No, svojím spôsobom aj má pravdu, aj, pretože nám ukazuje, že čo nám vlastne chýba. A ja už som hovoril o tom príklade, príklade Ruska. Rusko je momentálne krajinou, ktorá stavia kostoly neuveriteľným tempom. A aj tam každý deň sa postaví jeden alebo dva kostoli doslova, takýmto tempom sa stavia. A tá religiozita ide ako prudko hore, ale nehovorím. No, že máme. No, e, Juraj, nejak postoval. mi vypadávaš. Budem musieť A, asi znova zavolať. No nič. Jura ja zruším. Zavolám mu znova. Pán Konček, vy ste na linke, však. Áno, ja som stále na linke. Dobre som to nejak tak zhrnul, že toto ste zhruba chceli povedať. Tým celým. Áno, áno vlastne ako, my sa niečoho bojíme, lebo je to niečo pre nás neznáme. Bojíme sa opustiť to, čo ešte nejakým spôsobom držíme v rukách. Ale stále nechceme ako urobiť ten krok a urobiť e, tú skúšku, že či by to nebolo niečo lepšie. A jednoducho, vráňim, Kršáleta paralela s tým Rímom a vlastne nikdy sa nechceme poučiť tou históriou, takže jednoducho, naozaj presne v tomto istom momente bol Rím, rímska civilizácia, prišlo kresťanstvo a vtedy sa to naštartovalo v Európe. Dobre. Už máme aj Juraja na, na Linke, čiže vy, vy áno, potvrdili ste tie moje slova, že, že s, s, s tými moslimskými, ale aj inými migrantami proste prichádza nový vietor, nová nádej. Uh, no a sú to aj nejaké hrozby, ale Juraj, ty si nám padal z linky, tak ale ešte... Ale ešte... či nádej, jednoducho akože prichádza nová zmena, je, že ani, ani tí rímsky občania nevnímali to kresťanstvo ako pre nejaké vykúpenie. Ale došlo k nahradeniu toho systému, pretože ten starý systém bol nefunkčný. Hmm. Takže Juraj, nová zmena prichádza, uh, ktorá akože, podľa pána Končeka, tak to chápem, sa ti nemusí páčiť, ale ona prichádza a je to v konečnom dôsledku, ak to správne chápem, niečo života schopnejšie, čo si vlastne akože život zariadil. A to neživota schopné, to, čo je tu v Európe, to... To dekadentné, čo som tu teraz opisoval a čo mu sme sa venovali v úvodnej časti našej relácie v tej prvej polovici, toto zaniká, končí, lebo je to proste tak, lebo... Je to kolobek života. Juraj. Ale s tým samozrejme súhlasím, no, že, že takto to je. Hej? Proste ten islám je ďaleko života schopnejší, pretože uh, neobsahuje tie rôzne negatívne vplyvy, ktoré my sme si tu na do toho života zaviedli. Len teda o to, no, pán Konček tvrdí, že to je nezvratné, ja zase tvrdím, že teda ešte šanca tu je. <laughs> Minimálne o konkrétny východ minimálne aspoň pre tú východnú Európu, asi tak. Ale pre tú západnú Európu, tam by som povedal, že fakt, že je už neskoro, aj keď nie je to, nie je to celkom vylúčené, lebo zase vidíme na tých veľkých krajinách, ako, ako je Amerika, alebo ako je, ako je Rusko, že dokážu nájsť nejakú, nejakú tú vnútornú silu a postaviť sa vlastne tej dekadencii. Napríklad dneska som čítal agentúra Reuters, vydala jednu správu, kde v Amerike vlastne teraz v tomto období tá organizácia Americké skauti uzákonila, že môžu sa medzi tých svojich skautov, čo je chlapčenská organizácia, hlásiť aj dievčatá, ktoré sami seba prehlásia za chlapcov, hej, akože tie transgender, hej. Ale upozorňujem, že to je o 6 rokov. Aj, to znamená, že už, že už sa od 6 rokov považuje po hlavy, že už pohlavie neexistuje, aj, podľa ní. tak toto, toto sú podľa mňa ešte stále závany to, tej dekadencie, mhm. kde vlastne v tomto momente, povieme, tá nová garnitúra toho prezidenta Trumpa spolu s tou Amerikou, z tých 50-60 ktorí, ktorí ho zvolili alebo ktorí ho podporujú, tak začína oponovať a či sa to podarí zvrátiť to ešte neviem ale rozhodne vidím, že v krajinách ako je treba z Rusko že tam to jednoducho funguje a funguje to práve na báze, na báze toho príklonu k tým nejakým duchovným koreňom tej krajiny a či to dokáže nájsť západná Európa to, to vôbec netuším, osobne si myslím skôr, že nie ale oveľa väčšiu šancu vidím práve v tej východnej Európe. A či je islám v tomto, z tohto pohľadu užitočný Svojím spôsobom áno, pretože ukazuje, že ak sa chceme zachrániť, ak chceme teda obrodiť túto kultúru, tak musíme s tou kultúrou niečo spraviť. Nemôžeme proste trvať na tom, že naša ja neviem, liberálna demokracia mm -hmm. je to jediné, čo na tomto svete existuje a že to, že mm -hmm. všetci sa musia prispôsobiť. Mm -hmm. Nie, proste zlíhalo to. Toto zlíhalo. Dobre, dáme Jednoducho, teraz tak... dáme teraz priestor pánovi Mehagerovi, ten bol dlhšiu dobu ticho. Máme tu, pán Mehager, dva dva rozdielne názory. Jeden z nich, ako pán Konček, hovorí, že s, s, s moslimami, migrantami, nie len, ale aj veľká časť ich som teraz momentálne smeruje nám tu prichádza taká nová príležitosť nový závan, niečo opraviť z toho, čo nám tu proste nefunguje veď nemusím to opakovať tomu sme sa doteraz venovali, čo je tu zlé vysypali sme si popol na hlavu o tom sa už neváme, nie, veľa vecí nám tu nefunguje podľa pána Končeka s moslimami a ich poňatím života svetonázoru prichádza nový závan nová možnosť Juraj Poláček hovorí naopak nie, nie, nie žiadne také ako nič, inšpirácia moslimami a, a týmto svetom nie, lebo to je proste nesloboda, to je zlé. My na základe toho, čo sa moslimovia prinášajú, si práve naopak máme uvedomiť, čo to skutočnosti sme tu mali a čo tu máme a máme to akoby opraviť to, čo tu nefunguje, ale nič také, že inšpirovať sa moslimami nie. Tak ako to vidíte vy? Dobre. Zkusím opakovat to, co jsem povedal predtím, ale pomálišky, aby to bolo zrozmitele. Já si nevím hovorit dobrý po slovansky, ale zkusím to. A um, keď hovoríme o islámě, o interpretaci islámu, zlé o, o, o interpretaci islámu, o fanatizmus, o terorizmus a tak děle, všimneme si, že naozaj, keď hovoríme o, o demokracii, že je nekompatibilná s islámom, tak prípad, dajme tomu, že Malézie ano, je demokratická, prosperujúca, uh, tolerantná, čistá, absolútny uh, a, a dokonce spolu nažívajú ešte ďalšími menšinami ako budžisti a kresťania atď. Uh, problém nie je v islámu samotnom. Problém je v tom, že Odkiaľ fúka ten zlý viator? Fúka, kde neexistencie tej demokracie a slobody spolu s islámom. To znamená, že z toho arabského polostrova, ktorý predstavuje len 10% mušlimov. 10%, lebo mušlimov je 1 miliarda, neviem koľko a pol a tak ďalej, takže 100 tisíc že je 10%. Ale zrovna tých 10% je tam, kde chyba sloboda, demokracia a tak a, a preto ten vzor vzor islámu, ktorý prechádza do médií a ktorý prechádza k nám a ktorý sa propaguje to je ten zlý vzor ktorý, ktorý koreň je jeho e, alebo, jedne, alebo uvplyvnený tým, a, a, a, týmto prostredím, ktorý, v ktorým vyrastal. A preto napríklad Budeme bude mať nejakú predstavu, že keby Islám bol zlý a musíte boli zlý. To nie je pravda. To je, to je naozaj e, zlobok. Asi jedné persetci, -sí, 10 perset sú tí zlí. Mm -hmm. To prostredie, odkiaľ pochádzajú, oni nepoznajú ani demokraciu, ani slobodu, ani nič, ani ľudské práva a tak, a tak ďalej, ale to nie je kvôli tomu, že Islámu, kvôli tomu, že z toho arabického prostredie, ano, you know, tam nikdy také civilizace neboli, Ale tam, kde je civilizovaný islám, ano, to znamená, že uh, preklad Malézie, preklad Azie, překlad, tomu, že uh, Kenie, Tanzanie, ano, tam například uh, nikdy jsem ne, nepošlul tenzančana, alebo keniáň, alebo maléžiáň, nebo nějaký takový, takový, který by spravil teroristický Protože, Protože to jsou, tam je kompatibilita ta demokracia s náboženskými hodnotami. Ano. A preto napríklad, keď nebola kompatibilná uh, uh, uh, tie uh, normálne hodnoty s náboženstvom, ako je v stredoveku, dajme tomu, muž, presne kresťanická církev vyzerá podľa sved, je správanie horšia ako dneska tzv. islamický štát. Uh, opálovala, robila čokoľvek a tak ďalej, ale tu nič spoločného s, s kresťanstvom nemá. Nič. Len existovali skupiny chorých lidí, kteří jednoducho chceli znevžívat toto. Ale ako nahli v Európe vyťazila lusky práva, demokracia, hodnota, rovnost a tak děla, tak děla, tak děla, tak děla, tak z toho krátkého konca. Oni jdou běhá, ale v těch krajinách ako je malizia a ostatní krajiny, tam si ja mám mm. Pretože naozaj, tam, tam je ten je svetlý preklad. Aj tu napríklad žijú strašne veľa muslimov, ale tá, tá spodina, tá, tá časť, ktorá naozaj chorá, tí zvody a tak ďalej, oni nemajú úporu v Koráne. Ako to nie je pravda, že Korán, alebo Biblie, alebo, alebo Tora, alebo jeden starý zákon, alebo nový zákon, tam nájdete Boha, ktorý vlastne, to božie slova. ktoré nás nabádá, aby sme boli nasilní, aby sme boli agresívni aby sme boli, boli násilní. To neexistuje, existuje. Ani v koráne ani v Tore, alebo v, v, v starom, v novom základu. To súboží slovo. To, to, to, to nie je možné. Ale chorý človek nájde aj v Tore, niečo, to. A on zoberé tu ženu, kterou neslouchá ním a dá opali, Alebo já na chuse dájí opalit, alebo toho dají opalit. Alebo ty, který povědí, že z ním se toší, opali. Mm -hmm. Ale, ale, ale to, najdete mi to v Biblii, nenájdete. Nájdete mi to v Kolei, nenájdete, to ne pravda nenájdete, to nenájdete. To nenájdete. Takže problém je naozaj uh, hodnoty, které uh, uh, obstáhnete v Božom slove, jako no, Tora, Koran a tak děle, alebo Biblia a tak děle, tam jsou kompatibilní s tými lůsckými hodnotami, alebo protože já věřím, tomu, že aj ty, co hovoríme, že ty normální humánní hodnoty a tak děle, to jsou těž boží monišpěrovány, podle mě, jako veri možnou, já v konště jsem nesohla si s tím, ale tak děle, ale všetko je to odváženo jako božou inspiraciu, ale problém není v tom Boha, alebo v tomto Problém je naozaj, že pokiaľ je nedostatek demokracie a slobody, ako je, boli diktatori v tých arabských krajinách dlhodobo, a do dneska sú, takže tí ľudia frustrovaní, oni vlastne nepoznajú nič. A neprotoklávam od nich, že keď prídu do Európy ako očešenci, prinesom pre Európy, nevede prinesom. Nevede prinesom, pretože oni nesú prenesom ani tam, ani tu. To sú ľudia, ktorí a dien, ale to nie je nyspoločného islávom nemá, ale z náboženstvo. A mm -hmm. hovorím, preto hovorím, že pozmám aj kresťanov, ktorí prišli v z Iráku a oni sú sami u sebe šokoliví tomu, že to, čo považujú za kresťanstvo, nenášli to. Nenašli. Že kde to je, nenašli. Mm -hmm. Takže možno mi zhodnú v tom, že problém je v tom, že dobré ideály sú náboženství alebo, alebo, alebo humánne, Áno, problém není v nich. Problém je naozaj v ľuďoch. A dneska naozaj ten svet všade. Aj u nás. Ja som v Sudanu. Že, že ľudí sa zmenili a dneska sú sme chamtívi, sebeckí, každý ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. No, a, a to je ten vysvedok. No, ten dobre, necháme ešte zareagovať samozrejme Juraja a aj pána Končeka na tieto vaše slova. Tak vidíš, Juraj... Uh... Salach hovorí o tom, že, že nie, nie islám je islám problém, ale ľudia sú problém. A, a hovorí o ešte ďalšiu vec, to je tak ako na, na pripomenutie, aby sa na to mohol zareagovať, že, že, že 10% problémových moslimov, kde si... Z, no, nech sa páči. Môžem. Ja nehovorím, že ja ne, ne, nebytrhnem islám od toho, toho, toho ospatného. Pre mňa... Islám, křesťanství, judaism, to je to je ta istá cesta. Já nehovorím konkrétně o islámě. Já hovorím o hodnotách v jako také. Ano? Takže ne, ne, netrhám z kontextu, ja pre mňa hodnota viery je ja hodnota viery. No, a, a zároveň ešte hovoríte, že, že to je zvláštne, že tam z toho arabského polostrova, to je tých 10%, to sú tí problémoví, ale že 90% ľudí, 1,5 miliardy moslimov, tak 90% z nich proste sú bez problémov, s nimi nie sú problémy, ale tých 10% z dôvodov, ktoré ste vy pomenovali, to sú tí problémoví, ale na to my tu, na tých 10%, my tu proste ukazujeme, že toto je ten islám, ale že prečo sa nepozrieme na tých 90%, ktorí sú bezproblémoví. Tak tu by som potreboval Juraj, tvoju reakciu na toto. No ono vždy je to keď ideš do obchodu keď idem do obchodu a idem si kúpiť mlieko ani ma nenapadne, že by tam mohol byť nejaký jed alebo niečo podobné keď si kúpujem brožok, tiež ma nenapadne že by tam mohol byť pomleté sklo alebo niečo podobné keď idem dneska po ulici tiež ma nenapadne, že by ma niekto mohol ja neviem, prepadnúť to znamená, že pokiaľ je tu na nejaká kultúra, ktorá má aj sebe násilné prvky a to si treba povedať, že bez ohľadu na to, koľko ich je 10%, je, je obrovské číslo. Aj to, to proste nie je zanedbateľná časť, ktorá by bola ja neviem, pravdepodobnostne rovnaká, ako že na mňa padne nejaký meteorit alebo niečo podobné. To je proste veľmi vysoká pravdepodobnosť, ktorá ničí, povedzme, ten spokojný alebo bezpečný život v tých krajinách, pokiaľ z tých komunít prídu ľudia a majú nejaké takéto agresívne, násilné alebo, povedzme, uražajúce správanie. Uh, existuje spusta, veľmi veľa dokumentov uh, z tých komunít, uh, ktoré dneska uh, žijú hlavne teda v Nemecku aj, alebo odtiaľať asi najviac takýchto informácií. A tam treba podotknúť, čo pán Sálech hovorí, že, že v, na arabskom poloostrove, aj, lenže v Turecku žijú, no, teda, v Nemecku žijú v prvom rade ľudia z uh, Turecka. Či už sú to kurdi, alebo sú to uh, priamo turci, sú to proste moslimovia z unického ktorí, uh, ako som povedal, uh, žijú vo svojich uzavretých komunitách a sú definovaní to, uh, svojou ideológiu, vierou alebo spôsobom života a nechcú mať nič spoločné s tým okolitým, okolitým svetom. A napriek tomu, že je tá situácia v Nemecku zlá, je ešte relatívne dobrá v porovnaní s inými krajinami. Tam tí moslimovia v Nemecku sú relatívne dobre integrovaní a takéto povedzme, príklony k fundamentalizmu majú v niektorých prípadoch až o polovicu nižšie ako v iných krajinách. Stále to sú to desiatky percent. Nie sú to jednotky, nie sú to výnimky. Jednoducho takáto komunita, ktorá k nám by mala prísť a definovaná na inom kultúrnom základe je pre nás riziko. Pre nás je najlepšie a najjednoduchšie povedať, že nie urobi nám to veľké problémy už len z toho bezpečnostného vládiska alebo z toho vládiska, že jednoducho to vytvorí obrovské problémy a vytvorí potom neskôr aj rast radikalizmu, tak je ďaleko bezpečnejšie a pre naše obyvateľstvo bude oveľa jednoduchšie, keď nedovolíme vznik takéto komunity tu na Slovensku. A tým pádom ale sa nevzdávame aj treba z tej pomoci. Aj, čiže to, to je jedna vec, že povedať OK, nechceme tu na migráciu. A to je jedno, že či na báze moslimov alebo či na báze nejakej inej kultúry, ktorá bude mať iné hodnotové kritéria. Hej? Uh, aj keď teda ja považujem islam za, Isláv, za, uh, za uh, ideológiu alebo kultúru, uh, ktorá je skutočne akože veľmi, veľmi striktne uh, voči našej kultúre antagonistická. Teda, uh, uh, v ostrom malo málo, málo, málo prenikov a vytvárala veľa problémov. Ale to ešte neznamená, že by sme nemali pomáhať. A toto je práve tá vec, že ktorá by tú našu kultúru alebo teda našu civilizáciu mohla nejakým spôsobom definovať. Áno, poďme teda pomáhať migrantom, ale tam u nich. Hej? To znamená, zastavme vojny, zastavme, ja neviem, budujeme tam tábory, pomáhajme im a tak ďalej a tak ďalej. Toto, toto je podľa mňa cesta, ktorou by sme sa mali vydať. A e, jasne si povedať, že e, sme tu takí, akí sme, chceme takýto byť, chceme ochraňovať e, toto povedme naše kultúrne historické dedictvo, chceme žiť našim spôsobom e, a treba chceme pomáhať ľuďom, ale tam u nich. Vieč, e, to, čo sme hovorili na začiatku, e, nevysávať krajiny, naopak pomôcť im, aby si pomohli sami. Hm? Pán Konček, ja si uvedomujem, teraz ktokoľvek, kto mi poviete, že už sme to značne natiahli, chce mi spať, poviete, no. jasné, beriem to do úvahy, žiadne úražky, nič sa nedieje, ale, ale zase ešte by som od vás asi potreboval reakciu aj na tieto Jurajove slova, lebo vy ste ten, ktorý tvrdíte, že teda je to taký, ja to teraz už tak zjednodušene poviem svojimi slovami, závan nový, nový vietor, dá sa z toho niečo načerpať. Ja vriem, že to je kolobek života. Kolobek ž života, vy vravíte, prichádza niečo životaschopnejšie, je to kolobek života, mu sa nedá akoby vyhnúť. A jednoducho, dobre, my sme si tu v Európe vyšľachtili krásnu kvetinku, ale je taká, že zaprší, zafúka a, a umiera. A to je možno nie taká pekná kvetinka, ktorá sa nám nepozdáva, možno niekto by to označil za burinu, za trávu, ale tá tráva je životaschopná a tá tú kvetinku vytlačí. Vy vravíte, že toto je ono. A, Lebo a... Napríklad, keď, keď vezmeme, že to kresťanstvo, určite, akože by s nami napríklad nesúhlasili indiáni, e, ktorých e, kresťanstvo 160 miliónov obyvateľov pôvodných Severnej Amerike a Južnej vyvraždilo, alebo na začiatku tohto storočia, teda minulého storočia, král Leopold II belgický kresťanský král vyvraždil 20 miliónov obyvateľov Konga. 20 miliónov. A tí, Kong, tí ľudia z toho Konga ako môžu vnímať to kresťanstvo? Hej, pretože on, môžu ho vnímať tak, že on je, on je kresťan, a ktorý tu nám dával, postával nám to kostoly, ale vyvraždil nám e, jednu štvrtinu obyvateľstva. Hej? Takže jednoducho e, nemôžeme my ten islám vnímať len cez túto prízmu, ktorú máme dneska my, pretože naozaj každé náboženstvo je opiom pre človeka, ktorý je nejakým spôsobom frustrovaný, ktorý sa nemá ako realizovať. Zrejme, keby sme si aj potom pozreli tie štatistiky, čo e, spomínal e, Juraj, že v, e, vo Francúzsku, v Belgicku, alebo kde tí moslimovia sú až 50% radikálni, tak podľa mňa, tí, ktorí sa k tomu prikláňali, tak bolo, boli asi sociálne vylúčení. Že boli nezamestnaní, nemali tie možnosti, ako sa integrovať do spoločnosti a preto sa utiekajú k niečomu, čo je ako náboženský fanatizmus alebo nejaké ospravdenie toho svojho zmýšľania, aké majú. No a vy osobne teda, ale tiež nevidíte v výslame ako nejaké učenie, ktoré by niekoho inšpirovalo k násilným veciam pre vás osobne je tu teda, predpokladám, že sa v ňom zase až tak nevyznáte, ale vnímate ho Nie, skôr. Nie, ja čo? môžem ale ako akože zo No. Hej. Lebo napríklad v šári, mi to napríklad kolega v Stavské vysvetľoval, do, do, do Šárie, nemôžeš o žiadnom človeku povedať, či je dobrý, alebo zlý, dokiaľ si nesplnil tri základné podmienky. Ak si s ním obchodoval, ak si s ním testoval, alebo ak je tvoj sused. Hej. Že šárie je napríklad, že jedno ustanovenie je takéto. Hej. Jednoduchko... Uh, Musíte mať tú skúsenosť s tým, aby ste mohli niečo povedať, že či je také alebo onaké. A na základe tej skúsenosti, ktorú ja mám aj z Osavské Arábie, alebo z Emirátov alebo z iných tých arabských krajín, a keď som rozprával s normálnymi ľuďmi, ktorí čiže, žili to svoje náboženstvo a ho aj praktizovali a, a, a realizovali ho tam v tých miestach, kde, kde to existuje, tak som s nimi nikdy v živote nemal problém ja ako kresťan alebo Európan. Hej? Jednoducho, držali si oni svoje uh -huh. zásady, svoju tradíciu. Ja som rešpektoval ich, oni no, rešpektovali mňa. No to je tá otázka, viete, že, že čo tu dnes mnohí ľudia vnímajú ako negatívum, práve toto, že vy, keď prídete do Sáudskej Arábie, tak vy zrovna nie, ale keby ste tam išli so ženou, svojou, tak zrejme by bola zahalená však. Ano. To je vec, ktorú oni si vyžadujú a ani by s vami nedebatili, či to urobíte alebo Ale neurobíte. Ale zase to není otázka islámu. Viete, lebo napríklad ja som bol pred desiatimi rokmi v kostole e, na Orave. Išiel som v do kostola a zrazu sa obzerám okolo seba same ženy v šatkách. Hm. Ja som nebol miestný, tak som si sadol do, na ľavú stranu žensku. A napravo, keď som zapozrel, boli sami muži. No, a? Že jednoducho, že to není kresťanstvo, že rozdeliť to v kostole, a takisto aj v rámci islámu není islámske to, že má byť žena zahalená. To je tradícia, ktorá je, keby, keby tí Arabi uh, prijali kresťanstvo, tak ho tiež aplikujú iným spôsobom a tiež budú nútiť tie ženy zaháľovať, lebo to je ich tradícia niekoľko tisíc rokov. Ja rozumiem, Milan, som chcel iné povedať, že či ste si vy preto nerozumeli s tými ľuďmi v Sáudské Arabii, lebo ste ich rešpektovali, lebo ste rešpektovali tie ich pravidlá. To znamená, že ja si viem predstaviť, že keby ste išli do Saudskej Arábie s vašou ženou a tá by sa tam nezahalila, a tak by ste si so saudsko arabskými šejkmi alebo s kýmkoľvek nerozumeli. A, a to je ten problém, ktorý ale my tu v Európe máme, že no ale my tu máme, že sa ženy nezahalujú a príde sem nejaký moslím a ten tu chce byť, alebo jeho žena, ale chce byť zahalená ale, a my, my, keď povieme, že ale my tu máme niečo ako nezahalovanie, tak s nami diskutujú o tom, že či je to v poriadku, nev poriadku, že čo tým chcem povedať, že uh, Keby sme sa správali rovnako ako, ako moslim v Saudskej Arábii, tak by sme mali potom recipročne urobiť to, že ktokoľvek sem príde, tak kamarát dole závoj, lebo tu sa takéto závoje nenosia, a ak sa ti nepáči domov. A Moj toto je, mojde, toto je hneď, hneď, hneď nechám, hneď nechám, to chcem povedať, že toto je to, čo ľudí podľa mňa v Európe rozčuluje, že, to, že tá reciprocita nefunguje, že vy, vy prídete tam, tam sa správate podľa ich pravidiel, ale oni prídu sem a tu sa podľa pravidiel nesprávajú. Tak nech sa páči. Lebo možno, že, možno, že nemáme tie pravidlá jasne definované, aj, pretože sa tak tvárime, že sme takí liberálni. že máme tie pravidlá tak bezbrehé alebo takto ďaleko od seba, že niekto z vonku si myslí, že tu nás sa môže všetko. Lebo keď idete napríklad do Saúdskej Arábie a prižiadate o víza, tak máte aj klauzulu, že akceptujete, alebo budete rešpektovať ich zákony. No, čiže vyurajte, že to je naša chyba, že nie sme rovnaké ako oni. Áno, v tomto smere, preto hej? Preto pretože rozprávalo som, že, že máme byť nejaký moc liberálny a každý nech si robiť, čo chce. Nie, jednoducho. Ja myslím tak, že dokážeme existovať aj s moslimami ako susedia. A keď vezme však Sýriu, Sýria fungovala niekoľko tisíc rokov alebo storočí. A žili tam Židia, žili tam kresťania, žili tam moslimovia, jezidi, alaviti a rôzne iné denominácie a fungovali. To je pravda. Ej? A dokiaľ tam nevstúpil cudzí prvok, tak to ako tam nikdy v živote nebol problém. A Sírčania alebo Sýria patrila v tom arabskom svete medzi najpokrokovejšie krajiny a najtechnologicky vyspelejšie. No, ee... No, ste chceli zareagovať, nech sa páči. Dobre, dobre. Takto. Asi pán Konšik opozornal jednu vec, ale veď ste opakovaní, možno ste ho nepočuli, alebo počuli ste, alebo predpočili to, že nosenie takzvané šiďa není náboženická záležitosť. To je kultúrna záležitosť. Ja zo súdaru ako myslím, nepozmám takúto vec, do 80 rokov u nás ani, ani ako zvyk nebol. Hosti Súdán bol na 70% musli, uh, muslimovia, ale my sme nepoznali slovo Šedia, pretože Chegab v Koráni sa nachádzal 7 karab a nikdy, šedia, to znamená ten závoj. nikdy nespomínal Boh v Koráni, že ten souvisí s týmto. To znamená, že až po 80 rokoch, keď bol vplyv Sávské Arabii u nás, tak prišli tí ich oblešenia. Ale tí, tí oblešenia nie sú všade. To znamená, že uh, uh, to, čo povedal pán Konšek, to opakujem a zdoraznujeme, že stýl oblečenia, ktorý vyžaduje Saudská Arábia, alebo Saudí, alebo ostatní Arabi obliekajú sem, ano? to nie to je len kultúra toho arabského poloostrova, no. a to nenej zláma. To není v, vôbec v žiadnom prípade islám. Preto keď napríklad tu na ľudia hádajú sa o tom, že prídu muslimky a chceli nesťať hejab, alebo netá, alebo neviem, čo to je, tak ta, ta, ta, oni, oni jednoducho ne, Nevedia, čo je islám, ale médiá nevedia, alebo, alebo zavádzajú. Pretože naozaj nejaký štýl oblečenia okrem slušnosti, nie je uvazná v Koráne. Nie existujú ani pre môžov, ani pre Pretože Korán uvažuje ľudí za rôzne rody, kultúry. A preto, čo sa týka oblečenie, v Koráne je to napisane, že oblekajte sa podľa toho, ako je zvykom obliekajte. To znamená, že každá kultúra podľa svojho zvyku, a to je doslova a do pismena, je to napisane. A to je jediný miesto v Koráne, kde sa aj spomínali vlastné oblečenie. A preto napríklad, keď idete do Sávskej Aráby a niekto vám požaduje záboj alebo, alebo oddelenie mužov a žien, alebo a tak atď. to je ich miestná kultúra. Už ich alebo idete. A ich pravidla sú so jasné. Áno, ale to, to, to nie to je tie pravidla Sávskej Aráby a to je ich kultúra. Oni chcú žiť podľa svojej tradície. Aj tu, aj keď cestujú, aj keď idú ke kdekoľvek. Ale pôvod je jasný. Ale problém je v tom, že my tu. Hráme na to, že my sme slobodní a keď nikdo chce ísť na plašných ide, keď nikdo chce ísť na hej, ide, nikde, chce obliekať uh, kov iných oblieka, ale ako náhle uh, minička ide vedľa uh, saúdské aréby, ktorá táto má závoj a táto má závoj mm. a nikdo nepovede miničky, aby sa prezliekala, ale povede saútky, aby sa prezliekala. <laughs> tak oni sú rovnáko. Jedna je Saudka, a druhé ale sú oblečení rovnáko. No dobre, a podľa vás teda, čo je to... riešenie? Počkajte, poďte mi, čo je riešenie? Urobiť to ako v Sádzkej Arabii, aby aj Mnišky nemohli, alebo teda nechodia aj Mnišky zahalené, ale potom aj Saudky tu? Alebo teda tá nie, nie, sloboda? Nie, nie, nane, ale, ale tá sloboda nás potom robí neschopnými reagovať? A čo je riešenie? Uršite ur, ur, ur, pravidla. Treba určiť jasné pravidla že tu na, k nám napríklad z bezpečného hľadiska nechceme, aby, aby, aby, aby ženy dali svoj tvar. Áno, z tých dôvodov. A to je zákon. To znamená, že ten, kto nechce dodržiavať ten zákon, áno, tak jednoducho bude potrestaný. Lebo ten zákon, to je zákon, ktorý musíte môže, rešpektovať. sa povie vám, keď prídete sem ku mne, žena nemôže odnesúť krátku súkromie. To je, to je ich problém. Ale to tu, tu nesúvisí s náboženstvom. Aby sme tu nemiešali s náboženstvom. Nie, ja som ani nechcel s náboženstvom. Ja viem, že, ja že závoje nie, nie sú v ja, ja, ja, ja som to, sa skôr bavil. Ja, doto, ja to koším A vy mi nepoviete o tom, že <súdanie> islám... Uh, Chceli nenosšiť islamicky šátky alebo nežsteme vítme zámičky šátky. to mno huvete, že to není o nábodenelsstvo. Nabodielsstvo nám prekáža, aby sme si ovne kade slušný, aby sme sa neurážali ostatní, aby s vo neôľ vyzevavi a aby sme nešli na toto na olisich. Ale nikdo nikdo v Koránu ne a ja to hovorím s tými fundamentalistami muslimami ktorý má iný výklad, nejaký Korán v žiadnej súrii od začiatku do konca neprikádzal ženy zakryt uh, hlavu vlastných. Nejaký, nejaký Korán neexistuje. A ja to Korán šítam vždy a mám ho prešítaný miliónkrát. Ja, ja vám to aj verím ja vám to aj verím, o tom som nehovoril, ja som skôr hovoril o tom, že to, čo oni od nás žiadajú, tak recipročne by sme mali žiadať my od nich, ale teraz ste mi dali dobrý argument a ten beriem, že ale my sa tu hráme na slobodu. A keď dávame slobodu zahaľovania mníške, tak potom má mať slobodu zahaľovania aj žena, ktorá príde zo Sáudskej Arábie. Vy o tom hovoríte a to je dobrý argument, Teraz ste mi, týmto ste mi to vysvetlili, lebo, lebo toto je skutočne tak, tak potom buď tu sloboda je a hráme sa na slobodu a potom tú slobodu musí dostať aj, aj žena zahalená, neviem v čom, z kádekolvek. sa rozhodli, že nie, žiadna sloboda naša spoločnosť a takto žijeme, keď chcete, my takto žijeme a chcete žít, žít s námi, nechcete, koďte preč. Ale keď když na svojšetným krajom na takrat Emeráti, tam nejete Kostol, Svedlá, Maschiti, Zaháleny, Otáleny, а a tak jeli, kaj se neboť A to sú môjšetný krajom, môjšetný krajom, A jedna aj druhá. jedna aj druhá. Len jedna respektávala princíp múlti to znamená, že Emiráty jsou muslimové, kteří uznávají, že žijí s námi tu na 600 tisíc spiritov, 500 tisíc Filipíncov a tak dělá tak dělá, tak, dělá, tak dělá. Tak jsme multikulturná spoločnost a respektujeme, jich, že je jedna sále 3 miliona Hindov, které jsou a hinduisti a muslimoví a tak dělá. My jsme muslimská krajina, ale my jsme muslim A každý z nich robí, co chce. Maši to jsou plné, báři jsou plné, Já nevím, na pláži jsou lidé náhy, vím, v plaži jsou zahálené, a funguje so uh, so so to. Tak oni se zvolili tento model. V savódce zvolili jiný model. Problém, jako povedal skonček, nech Orupa zvolí nějaký jasný model a jasné pravidla pre všetky vyberány. Pre všetky, to je A budeme všechny rozšpektovat. Dobre. Ale problém tom, že my hráme, že na jedné straně že... Rozumím. No. No. To, ale ja rozumieť, to, to, to je dobrý argument. E, pán Konček a potom Juraj, na toto samozrejme môžete zareagovať, nech sa páči. Ako e, vždycky, akože sloboda je ten najvyšší model, ktorý môže fungovať, ale predstavuje alebo predpokladá, že ten slobodný človek je dostatočne samostatný, vzdelaný, kultúrny, etický, e, že, že je nejakým spôsobom oligarcha v vnímanie, ako vnímali grecky filozofy, že oligarchia, akože nejaký výkved niečoho. A to máte takisto, ako keby aj, ja to mám vo firme, že sú ľudia, ktorým poviem urob niečo a urob to tak, aby to bolo funkčné. Takže nepýtaj sa ma, že ako to máš urobiť, ja chcem vedieť výsledok. Ale len, možno 10% ľudí takéto niečo zvládne. Veľa ľudí je takých, ktorí chcú byť riadení, chcú povedať chcú počuť úrob, donies toto pero a zanies ho ved, stôl a podpíš to. Hej? Alebo nejaký iný úkol máš urobiť. Lebo tá sloboda zo sebou nesie aj zodpovednosť. Lebo nemám sa potom na koho vyhovoriť. A možno, že tento model tohto akože kresenského systému, že je to taká sloboda, že vlastne každý sa mohol uh, rozliať do rôznych sfér, zapričinilo to, že Európa je taká liberálna. Lebo keď vezmeme judaizmus alebo islám, tak tieto náboženstvá majú presne stanovené pravidlá. Striktne, že či cez šáriu alebo cez talmud majú židia presne stanovené takisto. Úkony, ktoré musia urobiť, čo môžu a čo nemôžu. A myslím, že tieto náboženstvá ako judaizmus a islám viacej rešpektujú tú ľudskú povahu, aká je. Jednoducho, človek potrebuje mať zákony, ako sa má správať. A ten experiment, ktorý bol akože v Európe, v tom západnom svete, že kde sme tieto pravidlá povedali, že miluj blížnoho svojho ako seba sameho, to je najväčší zákon, tak nám to nezafungovalo. Pretože Preto, ten človek není ideálny oligarcha, ktorý dokáže zniesť sám na sebe tú zodpovednosť tej demokracie alebo tej slobody. Hjuraj, mm. tvoja reakcia na tieto slova? No, svojím spôsobom, ako čo sa týka toho zahalovania, je... To možno troška naznačil ako pán končet. Uh, my tu máme vlastne slobodu. Hej, slobodu rozhodnúť sa, že či si zoberiem tú šatku alebo si nezoberiem. A práve ľudia, ktorí sú uh, ukotlení v tých fundamentálnych spoločenstvách, tú slobodu proste nemajú. Aj, čiže tá žena si nemôže v rámci spoločenstva povedať, že tú šatku si proste nezoberie. Alebo tú burku, alebo ja neviem čo. Vy komu... z že... samozrejme, krajinách, lebo to byťa hneď... Nie nie, nie, nie, nie. V Európe. Aj v Európe. To znamená, keď už hovoríme o spoločenstvách, ktoré žijú, povedzme, uzavrete v tých getách a podobne. A tá žena už si jednoducho nemôže, nemá slobodu. Aj? Čiže tá šatka je potom symbolom neslobody. Nie symbolom slobody, liberálnej slobody aj, to znamená, že toto je, toto je zásadný problém, prečo vlastne ľudia protestujú proti takému to, čo musí, lebo tá žena pokiaľ by si mohla aj si zvoliť slobodne, že či si dá tú šatku alebo si nedá v rámci toho spoločenstva, tak by to bolo každému si myslím jedno. Ale práve tie liberálnej spoločnosti tí rôznych aktivisti protestujú proti tomu, že tá žena tú slobodu jednoducho nemá. Tam niška si... No, mníška. mníška tiež zvolila, nemá slobodu hej. v tom, či si dá na hlavu, alebo nedá tu. Nie, tá, tá mníška si zvolila sama, že bude mníškou. Mm -hmm. To je slobodné rozhodnutie a e, súčasťou tých obmedzení je, že bude chodiť v takom alebo onakom odeve. Kapucini, e, tí mnísi tiež chodia v tých rôznych odevoch, hej, ako symbol chudoby a jednoduchosti, to si zvolili sami. dobrovoľne, nikto ich do toho nenutil. A e, toto je... Toto je model vlastne toho prvotného popudu hej. a toto vlastne v tej spoločnosti absentuje že to znamená, že vonkajšie prejavy sú možno rovnaké ale tie vnútorné sú úplne iné a preto hovorím že táto spoločnosť je nekompatibilná pán Konček hovorí, že toto je experiment, ktorý zlyhal ja si naopak myslím, že to je dobrý experiment za 2000 rokov preukázal nejaké výsledky a si myslím, že má ešte teda šancu na ďalšie, na ďalšie fungovanie. Ale hovorím, je to návážka. No, tie západné krajiny tie sú už proste niekde, niekde úplne inde. a s tým epismentom aj sa posunuli do tej polohy, že je pre nich už veľmi ťažko vlastne tomu nátlakovému systému Salamovej metódy neustáleho sa prispôsobovania oponovať. A keď si pozriete demografiu tých jednotlivých krajín, nemyslím teraz, že počet obyvateľov, ale počet novonarodených živých detí v tých veľkých aglomeráciách, tak ja neviem, treba v Londýne meno Mohamed už je najčastejšie v rôznych modifikáciách. Mohamed, Mahmed a podobne. To je dneska najčastejšie menom. A podobne je to v rôznych ďalších veľkých aglomeráciách. Čiže... Tam je ten trend jednoduchý, tam je jasný. Aj to znamená, za 50 rokov tie veľké mesta budú islamské. Úplne jednoznačné a to už sa nedá nejako, nejako zvrátiť. Hmm. Preto hovorím, že tie, zá tie západné krajiny tie už prekročili ten bod, kedy s tým mohli demokratickou cestou niečo ešte robiť. My tú šancu ešte máme. Hej ak si chceme tú svoju kultúru a civilizáciu udržať. Oni už nie. Oni už Dopadne to presne tak, ako v Libanom. Libanon je proste spôsob, kde žili dlhé roky, teda dlhé staročia, vedľa seba rôzne denominácie kresťanské, islamské miery a pokoj. Libanon mal označenie Švajčiarského Blízkeho Východu. Potom sa tam začali akože no, došli tam palestinci, začali tam náboženské a politické vojny a dneska je to proste zem, ktorá je jednoducho rozbitá a, mm. a proste upadla do toho náboženského, do tých náboženských vojen a dneska tam má veľké slovo, treba z Hizbala uh, ako, uh, uh, ako organizácia, ktorá má teroristickú alebo mnohými krajinami je uznávaná za teroristickú. Pán Mehager, na vás mám ešte jednu otázku a potom to už budem smerovať ku, ku koncu, lebo už sme značne natiahli reláciu a potrebujete ísť pať, ale máme uh, sa tu teraz o tom vlastne, o čom je teraz debata, že táto naša sloboda je taká, taká zvláštna, lebo je vlastne ľahko neužiteľná, lebo ak ju teda dáme, tú slobodu, tak potom musíme dať všetkým, aj tým, ktorí tu u seba doma takú slobodu nemajú. Čo sa chcem spýtať je, uh, jednak, čo vás sem prilákalo do tejto slobodnej spoločnosti, takej tej inej, ako ste vyžili, a potom čo podľa vás láka tých, tých aj, aj terajších možno migrantov sem aj vôbec aj pred tou migračnou krízou? Chcem sa spýtať, môže byť pre ten moslimský svet a aj pre moslimov žijúcich v rôznych krajinách, kde to inak funguje, je pre nich do istej miery to, čo je tu v Európe to slobodné lákadlo? E, ťahá ich sem tá tá myšlienka tej slobody, že je to tu iné ako u nich doma, alebo je to niečo to iné, čo ich ťahá sem a je to naozaj len o peniazoch, o ekonomike a o týchto veciach. Ako to je? Uh, takto. Uh, mne to... Uh, ja som prešiel to na kvôli študium, vlastne, ja prešiel študovať a potom uh, po som trošku pracoval a kez, uh, a potom som odlišiel hneď uh, 3 roky po skončení štídy jsem oddešel vlastně do do těch, do těch, do těch, do emirátoch a žil jsem tam mm -hmm. 10, 12 rokov a, a tak ďalejte. To znamená, že já jsem spěšně tolik boli štídy, ano, ale keby jsem chcel hledat demokracie, takže m, demokracie není nejlejí v Evropě, jakože je jak kludný, aby jsem dneska viděl jsem představit, že bychom žil v, v Malézie a byl žil v demokratické štátu, v prostorovicém štátu, v usporiadanom, krásnom, kde ľudia, ľudia rešpektujú všetky pravidla a ľudské práva, a pravá, tak ďalej. Tak ďale. Takže to není problém, že keď chcem slobodu, musím hľadať tú slobodu tu. Ja eh, skôr eh, hovorím, že už pomališke tu, tu aj my to v Európi od tej slobody eh, trošku f, f, ideme trošku preč alebo, alebo nejakým spôsobom Uh -huh. nekedy pokrytisky máme dvojty meter vlastne sloboda, pokiaľ pokiaľ ma vyhovoje, ale keď nevyhovuje, tak má ta sloboda asi, asi je poko uh -huh. Uh -huh. chcem len sa vrátit k tomu, že si slobodný, ti ženy uh, obliekajú uh, uh, ako obliekajú typ saudi alebo neslobodný, uh -huh. možno táto spoločnosť a vplyv tej verené mienke také simne, eh, že niekedy ona nemá ani možnosť inak si vybrať. Ale spály upakujem to je miestny zvyk, miestna kultúra a tak Ja, ja mám, ja napríklad, multikultúrna spoločná, takov Súdan, kde najdem na východ Sudanu kde hraničí z Súdské Arabie, a večerom to sú so prestihvali z Súdské Arabie, sú so upali zahálení od hlavy po 5, nevidím nič. To je no? Smerom na ju, pri nektorých kominoch, ktorých som návštevil ich 2008, kde nesú oblečení nič, ani nič. To znamená, že absolútne náhu. 2008, roku 2008. Táto má sudánske občanstvo a druhá má sudánske občanstvo. Áno? Ale ani jednu som nenutil byť náhu, ale druhú som nenutil byť toto, ale to je kultúra. To je vlastní kultura těchto ľudí. Oni jsou obděženi, jako jsou obděženi a tak dále, Takže jsou... Ale existují lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že je to dobré. A jsou lidé, kteří jsou pod vplyvom verejné měnky. Ale spále, opakujem, nemá nic společného znážnosti. To je iba místná kultúra a různý rodost ro, ro, ro, kultúry. Ľudí, um, kteří přijdu semka Uh, väčšinou, napríklad, keď hovorím z tých afríských krajín, uh, uh, eh, možno ich hláka uh, to, uh, vlastne, to pohľadostová, lehký život. Oni si mysleli, že to život je lehký, ale príjde s tým, kážiť, že lehký to nie je, hlavne nie pre nej. A sú ľudia, ktorí napríklad otýkajú od diktátorí který odtýkají například z, z Iráku, alebo odtýkají, nevím, odtýkají z, z, z některých diktatorských rěží, ale odtýkají od vojny a tak dále, to je příroze. Mm. Ale m, nesmíme závodat na to, že na této vojny máme poděl my všetci. Například tato vojna v, v, v tomtojí Syrie máme poděl aj Evropa, aj Amerika, aj Souská Arábia, aj, aj, aj Irán, aj Rusko. Všetci môžeme za to, že táto vojna tam je. A tí chodáci síršťani, oni doplatia to na tom, ale jednoducho veľmoci, um, hráči lokálne a tak ďalej na tomto. Takže um, my chceme slobodu, my ako hovorím ako Európan, ako ja som ako Európan, my chceme slobodu a demokracia, prosperitu a mier len pre seba. Ibe pre seba. Hm. Ostatný, idem z čady vyvolať vojnu, idem z sady vyvážať zbrán, nie je to jedno, že ľudí, milión ľudí môžu ubyť dneska zbombardovani a zábyť nikde, áno? A to je ne, ne, to, to, nie to jedno, ale tu nechcem, aby ani jedného človeka bol zábytý. Veriasi uh -huh. človek to nechceme, aby nikdy bol člověk zabý, protože zabýt jednýho člověka, aby se zabýl středí svět a zachránit jedného člověka, aby se zachránil svět. To je úplně jasné. Ale problém je v tom, že my jsme tu, na Evropě, jsme teraz taky sedějstí, egoístí, chceme jen, aby tu naboula prosporita, tu naboula měr, tu naboula demokracie a boula sloboda iba pre Evropanů a ne pro těch, kteří príjdu nových, a nikdy inděch Vyvoláme vojny, ohrozujeme ospatných, uh, v stierduchu, nutujeme ľudí, ľudí ísť, uh, mimo svojich domov, takže my tých hodnoty neveríme. Mm. My neveríme tých hodnoty, my sa predvárujeme iba, pretože keď veríme tieto hodnoty, tak veríme týchto hodnoty, aby si presadali všade. všade. Všade. Pretože dneska podporujeme režimy, ktoré sú diktátorskí, pretože z, uh, z nich máme Hropu, mm. a podporujeme <laughs> krajiny, ktorí sú absolútne neslobodní, len preto, že s nimi máme obchod, ako Čína. Hmm. Akože my, my, my, my to hodnoto slobody nechceme, aby bola všade. My chceme len pre nás. Len pre nás. No, my, ja to musím povedať, to už som si myslel, že v tejto relácii to nezazne. Juraj, ty si asi chcel zareagovať? Dobre, tak chcem jednu vec ešte tu pustiť, lebo Viackrát tu padlo aj od e, Salaha taká vec, že je tu len proste 10% nejakých moslimov radikálnych, ale 90% sú moslimovia úplne v pohode, ale podľa tých 10% sa to berie. Podľa tých 10% my tu proste vnímame nejak islám, ale on ho hovorí, že choďte do Malajzie, tam sa pozrite, ak to funguje. A ono je to vlastne celé strašne zaujímavé, keď sa na tým zamyslíte, že naozaj obyvateľov Saudskej Arábie, o ktorej sa tu teraz bavíme, to sú tí zahalení, fundamentálni, to sú tí to sú tí, ktorí vyznávajú vahabizmus, ktorým mimochodom vahabizmus sa sen tlačí do Európy cez rôzne tie kultúrne islamské centrá, je to veľmi pre nás nebezpečné, ale čo treba povedať, že tých je len nejakých 5 miliónov. Nedávno o tom inak v relácii s tebou Juraj hovoril Emil Páleš, náš sofiolog, ktorý má u nás reláciu. A ja on sa práve nad týmto zamyslel, že, že tak na svete žije 1,5 miliardy moslimov, a tých vahabistických, tam v tej, tej Sáudskej Arábii, tých pár miliónov, to sú 3 promiles a to je nič. Ale podľa nich my to berieme a podľa tejto zanedbateľnej menšine, menšiny my proste sa orientujeme, že aký je islam. A to je, že on si položil Emil takú otázku, že to je strašne zvláštne, že ako je možné, že takáto malá kvapočka v mori, nám dnes, podľa nás, Európa nov reprezentuje Islám. Prečo, tak ako hovorí Salach, prečo tých 10%, alebo ešte možno menej? Prečo podľa nich? No a Emil na to ponúkol svoj pohľad. Prečo vlastne my tu práve ten vahabizmus, prečo práve tá Saudská Arábia je pre nás tá minca. A to by som si neodpustil, keby ešte tento názor dnes tejto relácii neodznel. Oni nám zrazu reprezentujú Islám a o nich sa bavíme, že to by mala byť jak kvapka v mori. No čím je to? No presne tými petrodolármi, že tu vlastne v súvislosti s tou ropou a s tými západnými spojenectvami, s tými magnátmi ropnými, Amerika chráni ich aj v zločinoch. No to je taký výsledok toho, že strategický spojenec, takže oni si môžu dovoliť všetko, takže im nedajú po prstoch, nepožadujú od Arábie, nikdy nepožadovala Amerika, teda de facto nepožaduje demokraciu, ľudské práva a tak. To, čo od nás sa požaduje, to, to im, nie, im možno to vyhlásia formálne nejaká, nejaká organizácia. A v skutočnosti to im povedia za dverami, že nemusíte to dodržať, lebo vy nám dávate peniaze a neviem, čo, financujú možno aj tých, ste hovorili Clintonovú nádaciu, a neviem, čo všetko plácajú. A zrazu vlastne vysvitá, že my sa zhodneme vlastne, že vahábysti, že nie, že to sú proste, to je násilný islam že to je fakt extrém, lenže paradox je, že my sa zhodníme s, s najprostou 99% ostatných moslimov sa zhodnú na to tiež. A jak je to možné, že tí vahábisti majú taký vplyv a zrazu vykluje sa z toho vplyv západu. Čiže to je ďalšie vlákno, že kto to tu vlastne spôz, akoby zapričinuje ten, ten fanatický islám, tak zistíme, že, že sami seba tam nájdeme že my sme platili Hekmatiara a sme založili aj Al-Kaidu investovaním, neviem koľko, 1,5 miliardy dolárov. A teraz proti nej bojujeme, že v Sýrii, však to je evidentné pre Boha, keď my berieme tú ropu, tie nekonečné karavány ropy ukradnú tú do Turecka, to znamená, že tam musia milióny alebo stá milióny prúdiť, že my platíme islamský štát lebo však im platíme za ukradnutú roku. Čiže potom sa čudujeme, že odkiaľ oni zbroja. Čiže zrazu zistíme, že tak čomu, čo, čo vlastne je ten náš protivník? Je to islám všeobecne? Lebo väčšina cene násilie. Je to len extrémny islám? Alebo je to tá, tá chamtivosť západu, lebo vlastne na tom tí, tí moslimovia si tam všetci myslia, že vlastne ten, ten fanatický vahabizmus že to je vlastne výtvor západnej tajnej služby britskej, ktorá to založila a tak ďalej. No a ja vám ešte pustím ešte preca jeden zvuk od človeka, ktorého som spomínal vo svojom úvode, to je tiež moslim, že je v Českej republike, volá sa Hatem Berzovka, on pochádza z Tunisu. A tiež som sa s ním v jednej z relácií bavil o tom, že presne na túto istú tému, že ako je to možné, že, že sa ten islám radikalizuje, kde je vlastne tá chyba, prečo my cez, cez tú úzkú skupinu radikálneho islamu, vahabistického, možno salafistického, vnímame celý islám, kde je vlastne problém. Tak aj tento moslim z, z Tuníska, ktorý žije v, v Čechách, volá sa Hatem Berezovka, hovorí, že za nárast moslimského radikalizmu môžu predovšetkým západné krajiny, aj Európania, ktorí ako to hovorí Sálech, už viackrát to tu dnes spomenul, e, nesú zodpovednosť za konanie vlád, ktoré sami volili. A poďme si ešte jeho názor vypočuť. Když človek volí politickou stranu a jeho stát je súčasť nato. a jeho stát podnikne vojenské intervence v cizích území, vnúcuje cizí systém, ktorý je demokracie, destabilizuje režimy, zničí armády, zabije sta tisíce lidí. Tak moje otázka, proč nedemonstrovali tyhle občany, kteří teď se stěžují? Proč nikdo nezeptá, se nezeptá, odkud má tu levnou ropu? Odkud má ty levně oblečeny? I jsme společnost v Evropě, který jenom, konsum, jenom konsumuje, ale není zodpovědná. Nehledá odpověď jak to přišlo k nám. A proto, než budeme se stěžovat, musíme zastavit, musíme se zeptat, jak to začalo. Kdo to způsobil? Kde jsou ty lidi? Proč nikdo nedemonstroval? Jestli souhlasím s nespravedlností, jsem také nespravedlivý. Ten, který milčí, je také nespravedlivý. A proto, i když jedna židovka mluvila o holokaustech, nemluvila tolik o nacistech. Řekla, ne, ne, ne. Spůsobili to ti, kteří milčili. Ty dobři, ty správní občany, který mají požádnou rodinu, jenom pracují a jenom řeší svoje poklidní životy. To způsobili oni. Dokud člověk se nenaučí být zodpovědný, tak tohle bude požádce to opakovat z jedna generace do druhé. A naše stav ako ľudstvo nebude nikdy sa zlepšiť, pokud sami nerozhodneme ten kruh uzavírať. Toto som považoval za potrebné ešte v závere tejto relácie e, pustiť. Ja samozrejme všetkých vás nechám aj na možno tieto záverečné slova zareagovať a to bude asi taká záverečná bodka za dnešnou reláciou, za ktorú sa vám musím hneď teraz poďakovať, že ste spolu so mnou takto veľmi natiahli, tak pôvodný. Ten zámer bol úplne iný. Ja sa vlastne hneď aj ešte skôr ako dám vám príležitosť zareagovať hostom, tak sa aj poslucháčom. Ja viem, že sa budú hnevať, viem, že ostanú sklamaní z toho, že tu ostalo veľa neprečítaných mailov, ale ja som to cítil tak, že sa v tejto chvíli musíme porozprávať práve s tými ľuďmi, ktorých sme mali na Skype a teda na telefóne. Je tu ešte veľmi veľa otázok, ktoré by sme mohli samozrejme riešiť. Mohli by sme sa pýtať, do akej miery aj sama moslimská komunita, aj tá veľká komunita zodpovedná za to, že práve tých 10% sa berie ako Berná Minca, či to práve není aj možno ich mlčaním, že jednoducho sa jednoznačne nevyhrania voči tomu vahabistickému, šialenému, radikálnemu, či to nie je aj ich chyba. Je, je tu veľmi veľa tém, ktoré by sme mohli ešte rozobrať a to by sme tu už naozaj boli do rána, že ja už ďalšie žiadne otázky nebudem ani témy nadhádzovať, len možno také záverečné konštatovanie, možno aj potom, čo ste si tu vypočuli, tak to skúsme nejako túto reláciu uzavrieť keďže na e, telefóne máme človeka, ktorý teda k tejto téme má čo povedať, lebo sám je moslim, pochádza pôvodom zo Sudánu, je to zakladateľ Islanského zväzu študentov Salah Mehager, tak vám dávam teda akoby to úvodné záverečné slovo a potom samozrejme ďalším dvom pánom, ktorí čakajú nás na Skype linke, takže možno také nejaké uzavretie z vášho uhla pohľadu. Ja si dám prednosť ako tým dvom a budem ja posledný. Dobre, takže Pán Konček, Pote vy. Vy ste na Skype, tá, tá istá výzva s vám z mojej strany. Takže by som poslúcháčov vyzval k tomu, že prevziať tú zodpovednosť do svojich rúk, nehľadať len nejakú inú tajnú ruku, ktorá nás vedia rieši náš život. Pretože potom sa vlastne vyhovárame na niečo poďme to zmeniť sami od seba a na tom mieste, kde sme a možno, že sa naozaj podarí zachrániť tú civilizáciu v tom zmysle, ako by sme ju chceli mať v Európe, ale zase na druhej strane sa nevyčlenujme voči niečomu novému a nebojme sa niečoho nového, pretože ak sa niečo bojíme, nepríjmeme to do seba, tak nemôžeme sa s tým ani obohatiť a možnože. že v tých nových možnostiach je aj nejaké riešenie pre nás, keďže aj z toho posledného, aj z toho predposledného e, e, rozhovoru, čo ste púšťali, tak vychádza to, že tá naša snaha byť e, obslužený na najvyššiu možnú mieru spôsobuje ten náš e, zánik a pát. Takže vezmime sami do, do vlastných rúk zmenu svojho života. Tak, to bol názor Jana Končeka. Juraj Poláček je ten ďalším hosťom, ktorý dnes tu s nami vydržala až takmer do 12. hodiny na Skype. Tak, no, to je záverečné slova. Možno k tomu všetkému, o čom sme tu dnes debatovali. Možno aj k tým záverečným zvukom. No, celkom pekne to zhrnul pán Konček. Akože, zobrať tú, ten život do vlastných rúk a um, ja som zastancom um, tej našej demokracie toho nášho spôsobu života nechcem, aby sa to menilo a um, práve kvôli tomu si myslím, že um, zobrať um, veci do svojich rúch znamená um, využiť tie mechanizmy, ktoré tu v tejto spoločnosti existujú, aj to znamená, že pokiaľ chceme túto spoločnosť nejakým spôsobom zachovať aj tak treba v rámci tejto demokracie, v rámci možností, ktoré nám dáva zvoliť správnu stranu alebo správnych predstaviteľov a pomôcť im treba v rámci nejakých organizácií alebo svojou vlastnou činnosťou, aby sa táto spoločnosť udržala. Ja zopakujem ešte raz, nevidím tu žiaden prínos priestor tohto, tejto krajiny nejakým ďalším státisícom ľudí z nekompatibilných kultúr. Takže by som radil ako ľuďom, nech sa pozerajú vlastne akým spôsobom sa jednotliví predstavitelia a osobnosti alebo proste ktokoľvek iný k tomuto stavia. Nie som zastanácom toho považujem sa za liberála. Hej, to znamená, každý, kto verí nejakú čokoľvek, keď má na to svete právo. Ale zároveň je tu na tá zodpovednosť a zároveň je tu na aj niečo, čo, čo máme tak radiť to zlaté pravidlo. Nerob druhému to, čo nechceš, aby robil ten druhý tebe. Takže preto, preto by som aj ľudí, ktorí e, sú zásadne proti migrantom, proti moslimom a podobne. E, skutočne by som vyzýval e, každý, kto si vypočul tú, túto reláciu, alebo to, tento náš rozhovor videl, že neexistuje medzi nami žiadna animozita, žiadna nenávisť a proste diskutujeme o probléme. A takto by to malo asi fungovať. Hej. Čiže ja voči pánovi Sálohovi nemám najmenšie námietky hej, považujem ho za spoluobčana a budem obhajovať jeho právo tu na existovať proste zo všetkých síl áno hmm. ale pokiaľ by tu nám bola spoločnosť, ktorá by nám mala upierať určité, určité názory, určitý spôsob života čo, nám, čo by nám teda hrozilo si myslím teda to je môj názor tak to by už bol problém a preto vlastne by sa všetci ľudia mali uh, o toto zaujímať a um, postaviť sa, uh, postaviť sa um, nejakým spôsobom k tomuto problému ja To je bolo asi Ďakujem Juraj veľmi pekne za tieto pekné slová na záver no a do tretice teda spomínaný Salah Meager vaše záverečné slova a možno aj reakcia k tomu na čo, čo hovorili títo dva páni pred vami O tom zhrniem. Krátka reakcia v tom, že chceme napraviť jednu vec, ktorú je ešte zlej. Asi nikdo pochopil. Keď som povedal, že 10 percent žije, ja som z hrobov arabskom tak som nemal na mysli, že je 10 muslimov. moslimov. Povedal len 10 žije v prostredí, ktoré je trošku nedemokratické. A, ale 90 muslimov žije v oblastiach, kde je uh, islám je kompatibilný a slobodou a slobodou je súťastou aj, aj, aj islámu uh, to je jedna vec a druhá vec uh, um, uh, nevidím uh, nejaký problém na napríklad uh, len pretože niekto príde z iných krajín uh, ja tu žijem do dlho uh, som uh, muslim uh, moja manželka je katolička máme tri deti, už skoro <laughs> máme povrťák a tak ďalej, vychovaní v hodnotách, ktorí si myslím, že sú rovnaké, pretože nemám problém si že by aby svoj pohľad na život, na svoje predsvešenia a svoj toto vkladala do tých detí, pretože e, není nejaký rozdiel medzi hodnoty e, kresťanstva a islámu, podľa mňa, pokiaľ sú muslimovia kresťania, sú normálni ľudia. Pokiaľ niekto chce hľadať nejakým spôsobom e, e, problémy, vždy ich nájde problém. Hovorím, že ľudia, ktorí prechádzajú z konfliktných oblastiach, takže oni sú väčšinou psychicky sú narošení, nemajú sociálne zázemie v poriadku, tak oni sú problémom aj v tých krajinách a sú problémom budú aj tu. Ja osobne ne som náštiencom migrácie, ne, pretože som len bojím sa, aby niekto ohrozil moje mesto, alebo iné mesto, alebo moju kultúru, kultúru len, pretože je to naozaj veľký mínus pre týchto turistových krajín, pretože naozaj od tam neodchádzajú tí neschopní, odchádzajú naozaj tí schopní, pretože e, to je veľká strata, fakt, je veľká strata a veľký mínus pri týchto krajín a bol by som veľmi rád, kedy my sme odporovali alebo aspoň zabranili tomu, aby ti ľudia prechádzali sem nech sú tam a naozaj budú užitočnejšie e, tam, kde sú. Samozrejme, my sme Chantiví HM a chceme e, len náš plahoviť a preto niekedy robíme do a pozývame tých, ktorých chceme a, a, a, a, a tak ďalej, ale nevidím e, ja podľa s môjho pohľadu e, tú krízu určiteňského e, kríza Euró Európy, ale kríza tých oblastí, odkiaľ my vyšerpáme. Ale keď hovorím o problematických ľudí, naozaj problematických ľudí sú problémy. Oni sú problémom aj kdekoľvek sa zospanú na tomto svete, oni budú vytvárať problémy. A to nemá nič spoločného ani s kultúrou, hmm. ani s z... týmto Posledná vec, ktorú som chcel povedať, že ľudia, ktorí vychádzajú z Afriky, takže aj tí ľudia väčšinou sú zamietnutí tu. E, nehovorím o špeciolantoch, aj o bežných ľudí, ktorí prechádzajú. A Afrika je prevážna väčšina poď animistická alebo kresťanská. To znamená, že ľudia, ktorí prechádzajú z CMK, pokiaľ prechádzajú z demokratických krajín a z krajín, ktorých stia slobodu, ako je Kenia, ako je ja africká dneska po apartáde a tak ďalej. Takže títo ľudí sú kompatibilní, takže tak. Tak nie je problém. A keď prechádzajú z uh, kultúry, ktoré majú hodnotu kresťanstva, ako tiež Etiópia, alebo ja neviem, a tak dielá, takže oni prídu a ísť do kosovorov a nemájú s tým problém. Hmm. Etiúpia má 100 miliónov, z toho asi 60 miliónov sú so kresťaní, Takisto hovoríme o Ugandy, Brunda, Ruandy, a tak dielá, tak tak Takže e, veľakrát my ten strach máme len neznáma a máme ten taký tak, tak plošný, akože máme, akože my sme kultúrni a osprávte nesú kultúrni. A aj keď hovorí o kultúri nabríklad kresťanstva no, alebo hodne ja naozaj, keď chodím v tých krajinách, takže veľakrát Európanie majú čo sa učit od tých ľudí, od tých obyčajných občanov, obyčajných občaných, ktorí majú raz alebo dvakrát do, do, do, do, do, do roka no, nový šaty, a trikrát vidia, len jest, len, len zachovajte dostojnosť, ale naozaj oni žijú s dvom každý deň. A, ja, a kr, ja, ja som prežil s nimi krásne oslavy, veľké noci, ko si tu na veľkom neznášam to je len ale keď som bol v Etiúpiá, keď boli Etiúpiáni u mne v Dubaji, takže ja som miloval noc. pretože je naozaj krásny nábožený tam sú krásne farby, krásne tany, zvedia sabobá, zvedia, toto samozrejme stravia čas na, na toto, aj mladí ľudia stravia čas na tých kostoloch pred Veľkonoctou a naozaj oni 40 dní majú post, aj mladí ľudia a všetci. Hm. Hm. Ano, to znamená, že my sa chrámi tu na nejakú kresťanskú kultúru, ale naozaj tá kresťanská kultúra je v tej Afrike, naozaj, v Brásilu, pre samotnú Európu. Nikdy som nevidel, od slova Veľkej lose 40 dní plus týd, 3 dny posledných, krajšie ako, ako v Etiópie. A prišiel som, naozaj milujem uh, uh, uh, uh, Vianoc, Viatky a neznášam tu veľká noc, pretože úplne pohánsky, úplne mimo kultúry, len, len pít, olivát mladí ženy a tak ďalej, úplne onišov to je. Onišov. Takže keď chceme govoril o, o kultúri, tak naozaj musíme sa vrátiť do tej kultúry európejskej. Hm. Či je to alebo, alebo toto. Ale je to problém v tom, že tu nevidí nejakú kultúru a ktoré by som, by som mal uh, o, o, o, oberať a aj keď hovorím o tej slobody slobody nielen v Eropi inde sú krajiny, ktorí sú slobodní prosporujú si hovorím o tento príklad Teraz raz stále opakujem príklad muslimské krajiny ktorá Malézia prosporujú sa a jednoducho IT tam funguje absolútne na najvyššieho rovny poznáme všetci Maléziu ale aj demokratická a slobodná. Takže, že, e, e, ja si myslím, že kdyby chceli naozaj a nešlo robiť tým, tak aby boli úprimní, a vrátili sa naozaj a, a, svojom korenia, ale stále na záver poviem, že problém nie v tých ľuďoch. Dneska my s zmagorni mediami, mm. ano, a, a politikmi, ktorí naozaj len hľadajú politické body. Mm. Ja vám ďakujem veľmi pekne uh, aj vám uh, za tieto záverečné slova a všetkým trom, samozrejme, za podľa mňa veľmi kultivovanú diskusiu aj o téme pri ktorej, ako som to v úvode hovoril, často stršia rôzne emócie, kontroverzie a hnevy a rôzne veci. Myslím, že ste všetci traja ukázali, že sa o týchto témach dá naozaj rozprávať kultivovanie pokojne a kľudne. Ďakujem teda uh, menovite Salahovi, Mehagerovi, Moslimovi, ktorý je pôvodom zo Sudánu, dlhšiu dobu už teda 30 rokov už je na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste teda s nami ostali do tejto neskorej polnoci. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem. Ďalej ďakujem Janovi Končekovi, podpredsedovi arabsko slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je zároveň občianským aktivistom, konateľom firmy Alnet. A takisto vlastne vám ďakujem jednak za kultivovaný prejav, kultivovanú diskusiu, za to, že ste s nami ostali až do tejto neskorej hodiny. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem za pozvanie. No a, no a do tretice teda aj Jurovi Poláčkovi, jednak nášmu redaktorovi, šéf-redaktorovi portálu uh, konzer uh, Konzervatívny výber a zakladateľovi portálu Medzičas. Juro, maj sa pekne aj ty a tebe, takisto ďakujem za to, že si dnes, hoci si stal na niekedy iných stranách barikád, ako títo dvaja páni, tak naozaj som cítil aj z tvojej strany takú tú schopnosť komunikovať bez nejakých emocií a hnevov a to si veľmi vážim a za to som ti vďačný a takisto aj za to, že som ti zobral tvoj osobný čas tejto polnoci, tak sa maj pekne aj tie do počutia. No, veľmi potešenie, dobrú noc. Tak, dobrú noc. No a dobrú noc aj vám. Teraz ma smiech prechádza, vážení poslucháči, lebo viem, že z vašej strany teda bude asi aj nejaký ten hnev smerom k tomu, že som nečítal dnes vaše maily. Už som to vysvetľoval uh, v relácii, prečo som tak urobil. Beriem túto vec na seba, je to čiste moja záležitosť, takže ak v, teda môžete, tak mi to prepačte. Ja sa v ďalšej relácii polepším. No a dáme si takú záverečnú pesničku. Ja v podobných chvíľach ju hrávam rád a často. A myslím si, že sa v tejto chvíli hodí. Majte sa pekne dopočúť ešte pekný zvýšok večera vám praje Boris Koroni. Co je pro jednoho lúb, je pro druhýho súb. Co je pro jednoho líc, je pro druhýho hrub, co je pro jednoho kámen, je pro druhýho prach, co je pro jednoho zesku, je pro druhýho krach, co je pro jednoho hračka, je pro druhýho zbraň, co je pro jednoho zes. Je pro druhýho daň, co je pro jednoho pláč, je pro druhýho smích, co je pro jednoho sever je pro druhýho jich. Co je pro jednoho pomoc? Je pro druhýho zrada. Co je pro jednoho krásný? Je pro druhýho voda? Co je pro jednoho východ? Je pro druhýho vstup? Co je pro jednoho krupáč? Je pro druhýho srp? Co je pro jednoho klacek? Je pro druhýho rou? Co je pro jednoho máslo. Je pro druhýho slou, co je pro jednoho kotva, to druhý, že nedál, co je pro jednoho díra. Je pro druhýho sál, pro každýho a všechny, doma i na prati. Platí, že nic absolutně nikdy neplatí. Je dobrý dávat pozor, kam si ní šutry hávíme. ať příliš moc nevinejí, neporaníme co je pro jednoho dobrý je pro druhýho zlý to co jeden nikdy nesmí to druhej klidne smí co je pro jednoho píseň je pro druhýho řev co je pro jednoho kočka je pro druhýho lev Co je pro jednoho pravda, je pro druhýho lež, co je pro jednoho domek, je pro druhýho věž, co je pro jednoho ztráta, je pro druhýho zisk, co je pro jednoho klídek, je pro druhýho risk, co je pro jednoho sedma, je pro druhýho eso, čeho se jedni bojí. Na to se druhý třesou, co je pro jednoho čelo. Jsou pro druhýho záda, co je pro jednoho sirka. Je pro druhýho kláda, co je pro jednoho anděl. Je pro druhýho ďábel, to je pro jednoho kajn. Je pro druhýho ábel, co je pro jednoho slejvák. Je pro druhýho sucho. To je pro jednoho maršál, je pro druhýho ucho, vratkaží ho a všechny doma i na vrati. Platí, že nic nikdy neplatí. Je dobrý dávat pozor, kam si šutri ať příliš moc nevinej, neporaníme. Co je pro jednoho podraz, je pro druhýho čest, co je pro jednoho dlaň, je pro druhýho pěst, co je pro jednoho přízrak, je pro druhýho sen, co je pro jednoho noc. Je pro druhýho den, kdo je pro jednoho přítel, je pro druhýho kat, o tom co jeden nesní, má jiný pořád hlad. Co pro jedny je štěstí, pro druhý smúla je. Udejde jeden do pekla, jde druhej do ráje. Co pro jedny je cesta, je pro ho smer. Co pro jedny je levý, to je pro druhý fér. Co pro jedny je kdyby, je pro druhý ale. Co pro jedny je sem tam, je pro druhý stále. Co pro jedny je láska, je pro druhý jen sex. Co jeden zumá hodinu, druhej vypije na ex. Co pro jedny je válka, pro druhý zvláštní vztah. Kdo jednomu je prach. je pro druhý ho vrach. Pro každýho všechny doma i na treti. Platí, platí že, že nic absolutně nikdy neplatí. Je dobrý dávat pozor kam šutry házíme Ať příliš moc neporaníme